«Кирк Буличов. Сто років тому вперед. Фантастичні повісті для молодшого та середнього шкільного віку. Видавництво «Веселка. Київ. 1991 рік». Читає Микола Козій. До книжки увійшли три повісті відомого радянського фантаста, лауреати державної премії, що зажили неабиякою популярності серед юних читачів. Героїня цих повістей жваво допитала дівчинка Аліса, яка всім цікавиться, і усе по-доброму втручається. Книжка є продовженням «Дівчинки з землі», що вийшло у Васильці у 1987 році. За повістю «100 років тому вперед» знято багатосерійний телефільм «Гостя з майбутнього», який, напевно, бачили мільйони дітей. Його іржав голої Що ж сказали дельфіни? Аліса прокинулась від тихого стуку у вікно. З зашипкою по карнизу стібав горобець і мотав у пошуку джобом, намагаючись дістатись до теляків з полуницями на підвіконні. Горобцеві нічого не варто було зробити клязького убив. І те дотемнати через спину стіни на стуку. Але на це його гороб'ятчих з мізків бракувало. Аліса обережно встала з ліжка, не вшпинь підійшла до вікна і переставила тарілку так, щоб горобцеві було зручніше за неї дістатись. Однак горобець не збагнув, що Аліса зикить йому добра. Він роздратовано стріпнув крилами і полетів дурненький, сказала Аліса, потім вибрала найбільшу ягоду. «І з'їли її. Вона б з'їли ще, але робот, хатній робітник, якого звали Поля, учувши, що щось не гаразд, уже вкотився до кімнати і сказав, що ліпше спочатку почистити зуби і умитись, а полуниці нікуди не втечуть. «Що ти розумієш?» – відповіла Аліса. «Вони вже теж і підбираються». Слідов за роботом. До кімнати зайшов, обережно представляючи жовті сході на циркулі ноги, марсіянські і богомогу. Він полуниць не їв, але, почувши, що Аліса прокинулась, вирішив умоститися на залитому сонцем під віконні. «Зараз йду», – мовила Полі Аліса. «Тато вже поїхав?» «Ваш батько повернеться під обід», – повідомив робот. «Він залишив вам записку». Поля потупцяв трохи у дверях і додав небезгордощів. «Сьогодні манна каша вийшла без грудочок». «От уже ні за що не повірю», сказала Аліса. «Коли таке бувало?» «Я її розмішував». Аліса з жалем подивилася на полуниці, потім відсунула тарілку, щоб Богомолові було де вляхтись Алісі кортіво полуниці. Проте робот не йшов, Теж за ним від дверей, а характер у нього був занудливий. В їдальні на столі лежала записка, яку батько не диктував на машинку перед тим, як пішов. Галіско, слухай нашого хатнього робітника, я повернуся годині о другій. Величезне прохання, не бери з дому мілофона, з тебе вистачить. Якщо не забудеш, про відеофон дідові він нудьгує, тато. Лист був помилковий. Аліса, можливо, і не згадала про нєлофон, але як тільки прочитала записку, то подумала про дельфінів. «Манна каша вже вистегла», – нагадав робот. «А де зубна паста?» – спитала Аліса з ванною. «Я її вчора ще сюди клала». Аліса відсунула стакану з зубною пастою. «Тюбика ніде не було». «Будьте ласкаві», – мовив робот. «Тихо, візьміть пасту вашого батька». «Ти навіщо її поцупив?» «Даруйте, я сьогодні ж принесу нову», – вибачився робот. «А для чого вона тобі?» «Так я ж збираю медалі», – відповів робот. «І мені їх треба було почистити». «Ох, це вже мені колекціонери», – зітхнула Аліса в алісиній родині, всі були колекціонерами. Батько збирав метеликів із різних планет та стародавні книжки, дід, фотографії славетних балерин, Аліса Марки, мама теж Марки, але не наукові, а тільки красиві. Ну і, звісно, робот не втримався і почав збирати медалі. Він навіть ходив разів згодбав товариство «Нумізматів» і про нього була замітка в журналі «Колекціонер». Замітка називалася «Перший робот-номізматик». Хатній робітник вирізав її і почепив у рамці на стіні біля свого нічного вимикача. «Яка сьогодні буде погода?» – запитала Аліса у телеінформатора. Екран телеінформатора засвітився, і на ньому з'явилася дикторка Ніна. Вона усміхнулася Алісі й сказала, «Сьогодні буде ясний і свіжий день. Вітрець уляжеться над полудень, але спечно не стане». Дві великі хмари йдуть до Москви від Ярославля, та їх, напевно, зупинять у Переяшлаві-Залеському, щоб полити овочі. Купатися сьогодні ще не варто, вода досить холодна. Дякую за увагу. І я дякую, мовила Аліса. Вона чудово знала, що Ніна говорить, не насправді це запис, і кожен може увімкнути його і послухати точнісінько такі ж слова, та все-таки Алісі хотілося вірити, що Ніна розказала про погоду саме для неї. Робот підігрів манну кашу і присів поруч із Алісою. Він підпер пластиковою рукою свою пластикову голову і уважно дивився Алісі у рот. «Добра каша», – похвалила Аліся. «Майже зовсім немає грудочок». «Дякую», – зрадів робот. «Ви не підете сьогодні до школи?» «Ні, у мене вже канікули», сказала Аліса. «Роби своє. Я сама зі столу приберу гараж. Я тоді почищу медаль за взяття Базарджика», згодився робот. «Але ж ти її вчора чистив. Я трішки залишив на сьогодні». Робот пішов. Аліса допила какао, зібрала посуд і віднесла його в автомийку. Потім Зайшла у батьків кабінет і причинила за собою двері. «Де ж Міелофон, про який писав батько?» Міелофон висів на стіні. У сірому футлярі на рівнінці він скидався на кінокамеру. Аліса стала на стілець і зняла апарат. «Тепер можна йти до Дельфінію. Двері поволі відчинилися, і до кімнати втиснувся марсіянський богомол. Він був зовсім ручний і лагідний. Спочатку, коли перших богомолів привезли з Марса, дехто з людей їх боявся, та богомоли виявилися слухняними і корисними в домашньому господарстві. Наприклад, вони могли лущити горіхи своїми твердими щелепами, а крім того, Богомоли полюбляли жонглювати різними предметами і вміли довго стояти на одній нозі. «Ой, я ж злякалась», – сказала Аліса Богомолу. «Хіба можна входити без стуку?» Богомол стулився, як складана лінійка, і поліз під стіл. «Переживати!» Він вважав, що Аліса не мала рації. Аліса вимкнула відеофон і зателефонувала Берті Максинівні. Та сиділа в кріслі і читала товсту книжку. На Берті була зелена перука, північна русалка і зелені лускоподібні рейтузи. «Добрий день, колего!» – привіталася Берта до Аліси. «Що нового?» «У мене канікули почалися», – сказала Аліса. «Як тебе почуває Руслан?» «Краще». Вчора прилітав лікар з Чорноморського центру і сказав, що надвечір все буде гаразд. Він, напевно, обійвся тріски. До речі, дівчинко моя, ти не розмовляла зі своїм батьком? Розмовляла. Та ви знаєте, Берта Максимівна, як він ставиться до нашої проблеми? Отже, вони не дадуть апаратури? Тато сказав, що Чорноморський інститут дельфінознавства одержать апарат коли до нього дійде черга. Алісі так і кортіло признатись, що апарат у неї в руках. Проте вона чудово розуміла, що Берта людина ненадійна. Вона розтрубить на всю Москву, що дістала мій елеофон, і навіть коли нічого не вийде, казатиме, що вийшло. «Ну гаразд, заходь до мене крихітко», мовила Берта. «Наші красуні тебе зранку ждуть, не діждуться». Тільки не зараз, а через годинку. Там чистять басейн. А Лісу терпіти не могла, коли її назвали крихіткою, малятком, чижиком або курчатком. Таке звертання можна ще зрозуміти, якщо ти дошкільниця. Та коли ти перейшла до третього класу і маєш премії за алгебру і біологію, коли тобі вже дев'ять років і кілька місяців, аж два... Усякі крихітки і курчатка досить сильно ображають, але Берта все одно б не зрозуміла, якщо їй сказати про це. Можливо, навіть і засміялась би, і заходилася б розповідати спільним знайомим, знаєте, ця Алісочка просто чудо, я її називаю крихіткою, а вона супиться, і так далі». Аліса взяла синю сумку, сховала туди міелофон, щоб робот не ставив зайвих запитань, і пішла до Берти. Дорогою вона поводила себе не найкращим чином. По-перше, з'їхала з третього поверху вниз по перилах. По-друге, викликала таксі, хоч треба було пройти лише два квартали. По-третє, поки чекала на машину, з'їла дві порції морозова в автоматі біля під'їзду. Машина вискочила з дорогу, зафуркотіла, розганяючи повітряну подушку, і лягла пузом на бетон. Аліса встілася на біле сидіння, і замість того, щоб набрати Бердену адресу, награла кнопками складний довгий маршрут – з таким розрахунком, аби проїхати повз басейн біля інституту часу, заглянути в Кунцевський ботанічний сад і подивитись, чи змонтували вже у філях експериментальні доріжки. Про них говорила вчора дикторка Каніна. Була вже одинадцята, і вулиці майже спорожніли. Москвичі порозходились хто до школи, хто на роботу, хто в дитячий садок. Тільки на бульварах сиділи бабусі та роботи з дитячими колясками. Біля марсіянського посольства зупинився довгий автобус із герметичними дверима. Марсіянські туристи надівали у ньому дихальні маски, збираючись вийти на вулицю. Один марсіянин у масці стояв на землі і чекав, коли можна буде відчинити двері. Саме посольство було схоже на м'яч, заритий до половини в землю. Там, під баною, у марсіян своє повітря і свої рослини. Коли Аліса була на Марсі, вона теж ходила у масці. Тільки богомолом байдуже, яким повітрям дихати. На зустріч на чотирьох автомобілях їхав весільний кортеж. Машини були заквітчені барвистими стечками і їхали повільно, погойдуючись на повітряних подушках. Наречена була у довгій білій сукні, і на голові в неї була фата. Либонь наречена із тих, хто пише в газетах статті, що треба відроджувати добрі традиції, подумала Аліса. У басейні, незважаючи на попередження дикторки Ніни, що купатися холодно було досить багато люду. Аліса і сама подумала, чи не викупитись, але машина вже повернула до мосту, до ботанічного саду. Біля саду Аліса зупинила машину і заглянула в кіоск коло ходу. Робот у вінку із кульбабок дав їй букет буску, і Аліса поклала його поруч себе на сидіння. Одну квітку, п'ятипелюсткову, Аліса відірвала і з'їла на щастя. Машина їхала по окружному шосе, у бабіч якого височив густий ліс. Таксі сповільнило хід і невдовзі зупинилось. З лісу вийшло стадо моралів, і цокаючи ратицями по шершавій пластиковій поверхні дороги, перейшло на другий бік до кедрового гаю. «А вони у виноградники не забредуть?» – спитала Аліса в таксі. «Ні», – відповіла машина, – «там бар'єр». Морали раптом підняли голови, принюхались і вмить зникли у пущі, «А чого не злякались?» – збентежилась Аліса. Їй хотілося ще подивитись на оленів. Таксі не відповіло, та й не треба було відповідати. По шосе, пригнувшись до рулів, мучали велосипедисти. Вони були в таких яскравих і різноколірних майках, що у моралів, напевно, залябіло в очах. Після того, як машина проминула молоді посадки каучукових дерев, схожих на осики, Аліса попрохала на хвильку зупинитись у гаю фінікових пальм. У гаю було ясно і спокійно. Тільки білки стрібали по землі, розшукуючи поміж мохнатих стовбурів фініки, що полишалися з осені. Краєчком гаю тягнувся невисокий бар'єр складеного пластикового купола, який автоматично накривав гаю, як тільки погода псувалася. Аліса сіла під пальмою і уявила, що вона в Африці, і що білки зовсім не білки, а мавпочки або навіть повягани. Одна із білок підбігла до неї і стала на задні лапки. «Не жебрай!» докірливо сказала Аліса. «Ти дика і вільна тварина!» Білка нічого не втямила і постукала себе передніми лапами по животу. Аліса розсміялася і подумала, що в Африку пограти не пощастить. Доведеться їхати далі. Тепер у Філевський парк, мовила Аліса. Машина обережно гуднула. Ти чого? здивувалася Аліса. Я подумала, що ви забули про свої справи. У мене канікули, відповіла Аліса. І крім того, відколи ці машини вказують, як себе поводити людям? Прошу пробачення, сказала таксі. Але, по-перше, я не вказувала, а нагадувало, а по-друге. «Наскільки я можу судити, ви ще далеко неповнолітня, і тому в даному разі я виступаю і як вихователь. Якби ви були дошкільницею, я б взагалі вас не повезло без дозволу або супроводу батьків». Виголосивши таку довгу тирату, таксі замовкло і більше аж до кінця поїздки не промовило і слова. Машина в'їхала у житловий пояс. Колись тут стояли досить нудні п'ятиповерхові будинки. Потім їх знесли і поставили замість них 18 голок небосягів, кожен з яких був не тільки житлом для кількох тисяч чоловік, а й включав у себе кілька магазинів, майстерень, станцій обслуговування, гаражів, посадочних майданчиків для слайерів, театр, басейни, клуби. Можна було прожити все життя, не виходячи з такого будинку, хоч це, напевно, було б дуже нецікаво. Небосяги стояли на широких галявинах і були оточені березовими гаями, серед яких росло безліч грибів-підберезників, що їхні насіння і грибниці привозили щороку з півночі. Отож, можна було назбирати за день 100 кошиків, але наступного ранку гриби виростали знову. Підбережники були гордістю жителів цього району. Та Таснюваних грибів об'їлися вже давно, і тому завжди запрошували знайомих збирати гриби довкола своїх будинків і навіть підсмілились із грибників. За небосягами починався філевський парк. На широкій галявині чоловік 10 допитливих дивились, як працює експериментальна доріжка. Техніку в синьому комбінезоні. Стояв посеред срібної стрічки, що вигиналася, прямуючи у той бік, у який технік велів її прямувати. На грудях у техніка висів мікрофон, і він пояснював допитливим, як доріжка працює. Якщо мені хочеться, щоб доріжка привела мене о, до того великого куща, я подумки кажу їй направо, і доріжка повертає направо. Всі засміялися, бо доріжка так різко повернулася, що технік не втримався і впав на траву. Доріжка пробігла, вперед зумерла. Аліса хотіла покататися на новій доріжці, але бажаючих було так багато, що довелося б стояти в черзі півдня, перш ніж вдалося б покататись самій. Аліса вирішила краще зачекати, поки такі доріжки збудують в усіх парках. На сусідній галявинці тренувалися космонавти, певніші юні космонавти із ДОЦКОСУ, добровільного товариства сприяння космонавтиці. Люк в учбову ракету був відкритий, і діти по черзі розпускалися із нього на траву по Вони, напевно, уявляли, що динодуки із Юпітера збіли їхній трап. Аліса повернулася до машини, пора було їхати до Берти. Якийсь час машина йшла під трубою монорейки, потім повернула по набережні Москви ріки і через старий Бородінський міст виїхала на Смоленську. Сонце сховалося за хмару. Мабуть, метеорологи знову помилились. Навіть у 21 столітті їм вірити не можна. Під хмарою повітряний велосипед регулювальника. Велосипед був синій, і регулювальник був синій, мої хмара була синьою. Аліса відразу придумала казку про те, що регулювальних син хмари, і коли стане спечно, він обернеться дощем. Ось і зелені арбатські провулки. Аліса майже повернулася додому. Вона залишила таксі на стоянці, устелені різноколірними плитами, забрала букет бузку, перевірила, чи на місці фон, і піднялася до Берти Максимівни. «Чого ж ти так довго?» – здивувалася Берта. Ви ж самі казали, що через годину... Ой, Леле, я зовсім забула. Я гадала мені, подзвонять із Монтевідео. Там, знаєш, кажуть, досягнуто контакту. Бачила останній номер нашого журналу? Дякую, дякую за квіти. Берта була трохи божевільна, так думала Аліса, але, звичайно, нікому про це не говорила, а перед дітьми навіть іноді хвалилася трішки своєю дружбою з головою товариства «Дельфіни» наші брати. Берті вже років п'ятдесят, хоч вона досить молода і носить перуки-русалка або гавайський бриз. Вона раніше була чемпіоном Москви з підводного плавання, а згодом вступила в товариство дельфіни наші брати і стала в ньому головною. В неї у дворі будинку великий дельфінічий басейн, і вона весь час намагається знайти з цими тваринами спільну мову. Тато казав Алісі, що Берта скоро розучиться говорити з людьми, а коли порозуміється з дельфінами, то тільки тому, що обходитиметься без людської мови. Тато, звісно, жартував, але, правду кажучи, вони з Бертою і суперники. Тато – біолог і директор зоопарку, і він не вірить у те, що дельфіни – наші брати. А Алісі дуже хотілося у це вірити, і через це у неї з татом були навіть справжні наукові суперечки. «Знаєш що, дитинко?» – сказала Берта, різким рухом відкидаючи на плече зелений кучер. «Ти йди до дельфінів, а я згодом надійду. Може, все-таки подзвонять із Монтевідео?» «Добре», – відповіла Аліса. «Їй тільки цього і треба було. Вона хотіла випробувати міелофон без берти, а потім покласти його на місце, аби тато не дізнався, що вона пробувала його на дельфінах». Тато приніс міелофон вчора із зоопарку і пояснив, що міелофон експериментальний. Він може читати думки. Звісно, якщо ці думки виражені словами. Татою дали апарат для дослідів із мавпами, але сьогодні він поїхав на зоопаркавлено на нараду і залишив апарат дома. Учора ввечері вони з татом випробували апарат один на одному, і Аліса чула власні думки. Це дуже дивно, слухати свої думки. Вони звучать зовсім не так, як здається тому, хто їх думає. Аліса брала в руки сіру коробочку, вставляла у вухо маленький навушник і слухала як досить тоненький голос, говорить швидко-швидко. Не може бути, що мої думки дивимо, я чую власний голос. Це мій голос? Я подумала про голос і точнішенько те саме чую. Аліса з татом спробували послухати хатнього робітника. У того думки були короткі і не плутались, як в Аліси. Хатній робітник думав про те, що треба підмести під плитою, почистити медаль і... Тут люди дізналися про його страшену таємницю підзарядити потихеньку акумулятори, аби вночі, коли всі думатимуть, що він спить, почитати при світлі власних очей трьох мушкетерів. Аліса підійшла до басейну. Обидва дельфіни, впізнавши її на попливли до бетонної окрайки. Вони по пояс вистрибували з води, аби показати, що вони раді бачити гостю. «Зачекайте, – сказала Аліса. – У мене для вас немає нічого смачного. Берта мені заборонила вас годувати. У Руслана живіт болить. Адже правда?» Один з дельфінів, котрого звали Русланом, перевернувся на спину, аби показати Алісі, що живіт у нього вже зовсім не болить, та Алісу це не розжалобило. «Не запливайте далеко, – попрохала Аліса. – Я хочу послухати, чи є у вас думки. Бачите, я дістаю мій елофон». Ви такого апарата ще ніколи не бачили. Він читає думки. Його придумали лікарі, щоб лікувати психічних хворих і взагалі, щоб ставити точний діагноз. Мені тато сказав, ясно. Але дельфіни нічого не відповіли. Вони пірнули і попливли науперегонки по колу. Ліса дістала з сумки апарат і, вставивши у навушник, натиснула на чорну кнопку прийому. Спочатку нічого не було чути. Та коли Аліса покрутила ручку на стройки, то раптом зовсім виражно почула думку одного з дельфінів. Дивийно, що вона робить. Напевно, досвід ставить. Аліса мало не закричала «Ура!» Можливо, покликати Берту? Ні-ні-ні, треба перевірити. Один з дельфінів підплив ближче. Він думав, а на вигляд просто дівчинка. Що ж це вона робить? «Я читаю твої думки», – тихо мовила Аліса Дельфіну. «Зрозумів, тожненький. Дельфін перевернувся і пірнув, але думки його все одно було ясно чути». «Може поговорити з нею», – думав Дельфін, – «а то вона щось задається». Перебуваючи першу думку, з'явилася друга – Хтось іще, напевно, другий дельфін, подумав, «А я її знаю, вона з будинку навпроти, її Алісою звати». «От мого чина, подумала Аліса. «Та звідки він знає, що я з будинку навпроти?» І тієї ж миті той самий голос, що звучав у міелофоні, сказав уголос голос і досить гучно. «Аліса-барбарисо, машинку зламаєш, нас не піймаєш». Голос пролунав, хоч як це дивно не з басейну, а ззаду. Аліса підхопилася і обернулася. За низенькою бетонною огорожею стояли двоє хлопчаків років по шість і перекривляли її. «Ну ти геть звідси негайно!» – розсердилася Аліса. «Ви мені весь дослід зіпсували!» «Так ми побігли! Дочекайся!» – сказали хлопчаки. Проте Аліса ступила два кроки в їхній бік, і хлопчаків наче вітром здуло. Аліса засмутилася і знову сіла на край басейну. Дослід провалився. Добре ще, що вона не покликала Берту, аби розповісти про своє відкриття. Та дарма, час ще є, можна продовжити. Аліса знову вімкнула міелофон і, витягнувши назовні вуси антенну, спрямувала його в бік дельфінів. У вухах потріскувало, і іноді лунали якісь крикотливі звуки та повискування, Вони наближалися, коли дельфіни підпливали ближче, і майже зовсім затихали, коли дельфіни пірнали або відпливали до протилежної стінки басейну. Так Аліса просиділа хвилини з п'ять, але нічого не дочекалася. Нагорі відчинилося вікно, і Берта, висунувши зелену модну голову, сказала, Алісочка-друже, піднімися до мене, «Дзвонили із Монтевідео. Чудові новини!» «І скажи роботові, що він дістав із холодильника рибу. До побачення!» – мовила Аліса дельфіном. «Я до вас іще прийду!» Вона обережно, аби Берта з вікна не побачила, сховала м'ялофон і, сказавши, що треба роботові, пішла до будинку. Коли вона зникла за рогом, дельфін, якого звали Русланом, Висунув з води керпати рило і сказав неголосно своєму сусідові дельфінічою мовою. «Цікаво, що там сталося у Монтвідео?» «Не знаю», – відповів другий дельфін. «Шкода, дівчинку, вона так засмутилася. Може, варто було з нею поговорити рано ще?» – заперечив дельфін Руслан. «Люди не доросли до спілкування з нами. Вони багато чого не зрозуміють. «На жаль, твоя правда», – мовив другий дельфін, – «взяти хоч би оцих хлопчиків, страшенно погано виховані». Один навіть жбурнув у мене палицею, і дельфіни, граючись, попливли довкола басейну. «Туди-сюди, дідусь!» У перший день канікул людині найчастіше нічого робити – Точніше, є, що робити, і справді дуже багато, але важко визначити, яка з них найголовніша, і людина губиться серед численних можливостей і принад. Аліса попрощалася із Бертою Максимівною, вийшла на вулицю і подивилася на повітряний годинник, що висів у небі над містом. Годинник показував дванадцяту. Попереду, ще був цілісінький день, а за ним ховалися безліч зовсім вільних літніх днів. Обіцяна татом підводна мандрівка, екскурсія в Індію, експедиція юнатів у пустелю, і навіть якщо мама дістане квитки поїздки до Парижа на трьохсотліттів взяття бастілії, яку парижани вже спеціально збудували з легкого пластика. Життя обіцяло бути цікавим, але все це належало завтрашнім дням. А поки що Аліса вирушила на Гоголівський бульвар. Мій телефон лежав у сумці, і Аліса час від часу поляпувала по сумці долонькою, щоб перевірити, чи на місці апарат. Взагалі, кажучи, варто було зайти додому і покласти його на місце, але шкода було гаяти час. Зайдеш додому, робот примусить обідати, і говорити, ми, що ти знову схудла, і що скаже мамі, коли вона повернеться, і всякі інші жалібні слова. Марсіянський богомол попроситься гуляти, а гуляти з ним одна мука. Він зупиняється під кожним стовпом і обнюхує кожну подряпину на бруківці. Отож, зрозуміло, Аліса додому заходити не стала, а вирушила на бульвар. Гоголівський бульвар, широкий і тінистий, кажуть, там якось заблокала ціла дитсадівська група разом із вихователькою, простягається від Москвиріки до Арбачкої площі. І в нього, як річки у довго і широке озеро, Падають зелені вулиці і провулки. А ліси з вивистою стежиною повз апельсинові дерева, які дуже гарно цвіли, рушили просто до старовинного пам'ятника Гоголю. Це сумний пам'ятник. Гоголь сидить, кутаючись довгий плащ. Гоголь, хоч і писав веселі книжки, сам був досить смутним чоловіком. За пам'ятником на бічній алеї мають рости ранні черешні. Вони відцвіли вже місяць тому, «А що, коли ягоди вже поспіли?» На лавочці сидів дідусь із довгою силою бородою в чудернацькому слом'яному брелі, насунутому на кущисті брови. Дідусь, здавалося, дрімав, проте коли Аліса проходила, точніше пробігала мимо, він підвів голову і сказав, «Куди ж ти, мершавком, чеш? Куряву здіймаєш туди, сюди!» Аліса зупинилася, «Я не здіймаю куряви!» «Толі крупний пісок, він не куриться. «От туди, к бійсу!» Здувався дідусь, і борода його підвелася і втопилася грибим кінцем в Алісу. «От туди, к бійсу! Заперечуєш, виходить!» Дідусь, вочевидь, був не в дусі. І Аліса про всяк випадок сказала, «Даруйте, я несумисне!» І хотіла вже бігти далі. Але дідусь не дав. «От сюди, мовив він, тобі кажуть, – «Як це подсюди?» – здивувалася Ліса. «Якось дивно ви розмовляєте, а ти посперечайся, посперечайся. Зараз візьму хворостину і відшмагаю тебе по м'якому місцю». Дідусь був зовсім незвичайний, як старий хотабич, і говорив дивно, не те, щоб Аліса його злякалася, але все-таки їй стало трохи мотрошно. Більше нікого на алеї не було, і якщо дідусь і справді вирішить шмагати їх уростиною? Ні, встигнув тикти, подумала Аліса, і підійшла до дідуся ближче. «Що ж це виходить?» – сказав дідусь. «Залишили мене на цьому триклятому місці, а самі вшились?» «На що це схоже?» – я питаю. «А вже ж», – згодилась Аліса. «У тебе в торбі калачика не знайдеться», – запитав дід. «А то відранку макової росинки врочі не було». Ні, відповіла Аліса. А що таке макова русинка? Багато знатимеш, скоро старою станеш, відрізав дідусь. Аліса засміялася. Дідусь був зовсім не страшний і навіть жартував, вона сказала, а тут неподалік кав'ярні є діетична. Пройдете два повороти? Обідуся, буркнув дід. Без ваших порад обійдуся». Ні. Ти скажи, Миршавко, що таке діється? Оце так старий, подумала Аліса. От би його нашим дідлахам показати. Скільки вам років, дідусю? спитала вона. Всі мої літечка при мені. Я ще царя батечка Микола Олександровича, царство йому небесне, пам'ятаю, отакі. І генерала Гурка на білому коні. А може, це й скобелів був? Того зрозуміла Аліса. «Правжністенький довгожитель, ви з Абхазії?» «Це з якої такої Абхазії? Ти це що? Та що тебе?» Дідусь спробував зіскочити до лавки і погнатися за Алісою, але в останню мить передумав і вставати не став. Аліса відбігла на кілька кроків і зупинилася. І вже зовсім не хотілося йти від казкового діда. «Отож, кажу я, вів далі дід, ніби забув про спалах гніву, «Що ж це довкола діється? Зовсім показилися туди-сюди. Якщо він пам'ятає царя і ще якихось генералів, котрих не проходять у другому класі, то дідові очевидички принаймні 200 років. Як же він законсервувався і навіть у газетах про нього ні слова не було, і тату про нього не знає. Адже якби знав, то напевно сказав би Алісі, «Ні тобі городового, ні тобі культурного погодження. Ходять туди-сюди голі люди, Махають собі безсоромними ногами. Ох, наплачетеся ви з ними, Ох, і наплачетеся. Не бачите вам, дід схлипнув, І раптом закричав несамовито і тонко, кінець світу, кінець світу, Гряден ти Христ покарати за гріхи великі». Ой-ой. Покликати когось, чи що? забіткалась Аліса. Напевно, у нього манія, хворий чоловік. А ти чого в трусах бігаєш? зненацька спитав дід неголосно, але сердито. Спідниці, чи що у мамки не знайшлось? «Лебонь, загуляла мавка твоя, га? Загуляла? Дівчата, то ж бо хто в штанах, то в трусах. У мене мама архітектор, сказала Аліса. Отож ж бо й кажу, згодився дід, не ті часи настали. Бувало, вийдеш з позарання, взуєш по столи, ти сідай, сідай, дівчинку, на лавку, казку послухаєш. Гніденьки твій вже копитом креше. І підіймаємось ми слідом за генералом гурком царство в небесне туди розумієш сюди на висоту. «Дванадцять вісімдесят п'ять, а там уже турок позицію собіриє, і за царя!» Дід повторив кілька разів «за царя» і раптом заспівав. «І за царя і за віру, ми гучно вукнемо, ура, ура, ура!» А ліса поволі заткувала щоб непомітно щернути з дідових очей. Вона думала, куди краще бігти, аби скоріше знайти поміч. Та ось з-за повороту показалася дівчина із згортком креслень під пахвою. Звичайна дівчина, мабуть, студентка. Вона була в шортах, без рукавця і без перуки. Коротке світле волосся спаляло чубчиком на засмагле чоло. Дівчина почула дідуву пісню і зупинилася. «Ой!» – зраділа Аліса. Вона підбігла до дівчини і голосно зашепотіла. «Цей дід, напевно, збожеволів». Він говорить дивні речі і зовсім відірвався від дійсності. «Побачимо», – сказала дівчина. Дідусь помітив її і дуже розсердився. «Що далі, то гірше», – промовив він. «Ще одна безсоромниця туди й сюди. Ти чого вирядилась?» Здрастуйте, привіталася дівчина. «Вам зле?» «Чого б це? Це ти що за слова такі собі дозволяєш?» «Я в своєму житті ще нічим не мучився, хіба тільки почечуємо, а «Дивно він зодягнений», – сказала дівчина Алісі неголосно. І тут Аліса теж помітила, що дід дивно вдягнений. Як тільки вона раніше цього не бачила, на дідові були сірі короткі штани, внизу яких звисла брудна торочка, з-під штанів виглядали вовняні шкарпетки, обмотані мотузком, Мотузок спускався до ще і був прив'язаний до чотирнадцять капців, Страшно знайомих, але досі Аліса їх не зустрічала. Ой, це ж постули, як на картинці у книзі казок. Дідові плечі накривав сірий піджак з підкладеними на плечах ватними подушками, щоб плечі здавалися ширшими. І ще був солом'яний капелюх, та його Аліса помітила з самого початку. «Він не сучасний», – сказала Аліса тихо і сама злякалася свого відкриття. Звісно ж, дід був зовсім не сучасним. Він і говорив дивно, і зодягнений був незвичайно. «Пустивайно», ну, – мовила дівчина. «Ви де живете? спитала вона у старого. «Багато знатимеш?» – почав дід, потім задумався і додав. «Ой, сам уже не знаю». «Можу вас провести додому?» «Дінній за високими горами та за глибокими морями», сказав дід упевнено, ніби повторював знайому всім адресу. «Ти мені краще скажи землю, ви орете?» «Оремо», відповіла дівчина. «І плуги у вас є?» «Плуги вже нема, автомати орять і все інше роблять». Отож, я так і думав. А рік зараз який? 2089. Це що, до різдва Христового від нашої ери? Сказала дівчина. А ви з яку року? Запитала Аліса. Адже ви мандрівник у часі, так? О, тобі тут, десь, сюди буркнув дід. Мандрівник, кажеш. А ти краще мені скажи, як у вас із м'ясом? М'ясо по чим? М'ясо? Аліса не знала, що відповісти, але їй на допомогу прийшла дівчина. «М'ясо у нас, дідусю, безкоштовне», – пояснила вона. «І решта продуктів теж». «Брешеш туди-сюди. Хто це з доброго дива так тобі телятку різатиме?» «Ви ще з... до революції?» – наполягала Аліса. «А як ви опинились тут? На нічій машині часу?» «А от скажи мені, – пожвавився дід, – «Хто у вас найголовніший генерал? Нема в нас генералів? от ти брешеш. Не може бути того, щоб без генерала. Боже мій, хто йде?» З доріжкою, припадаючи на сучкувату палицю, йшов другий дід, такий самісінький, як і перший тільки капелюх на ньому був, не солом'яний, а сукняний. Аліса так здивувалася, що сховалася за спину дівчини. І тут же за повороту вийшло ще троє дідів, двоє з палицями, один так без палиці, двоє в солом'яних капелюхах, а один простоволосий, і борода в останнього діда була довше, ніж в інших. Всі діди з прокола простували до лавки. «Хвала тобі, Господи!» – сказав перший дід. «А то туди-сюди жодної живої душі не знайдеш. Це правда!» Відповів один з нових дітей Це правда, що жодної живої душі. Всі якісь фіглі міглі з квасом. І він посварився палицею на дівчину й Алісу. Це вони були фіглі міглі з квасом. У них тут дірка в минуле, прошепотіла Аліса, і вони з неї вилазять. Треба зупинити. Адже, можливо, їх сто тисяч. Оце хоч. «Провчити б не завадило! Палицею, палицею провчити! А вже ж туди-сюди!» – заволав другий дід. «Зараз ми їх!» – крикнув третій. «Я сам у городових служив!» Ззаду вийшло ще троє дідів. Чекати було нікуди. Діди, щоправда, з місця не рухались, але галасували, що сили. Аліса міцно вхопилася за руку дівчини. І в цей момент ударив гонг, і гучний голос сказав, «Ну ж, бо зне струм масовку, такі не підійдуть». За кущами щось зашипіло, і діди завмерли в тих позах, у яких їх застав гучний голос. З кущів вискочило кілька молодих хлопців. Потім вийшов давній знайомий Алісіного тата, оператор Герман Шатров. Лоб Шатрова затуляв, Довгий зелений козирок від сонця, і на грудях у нього висів мікрофон. Не помічаючи дівчини за лісою, Шатров насипався на своїх помічників. Як могло статись, сердився він, як могло статись, що вісім роботів з масовки пішли із знімального майданчика? Хто за це відповідає? А раптом один з них на машину б налитів, або дитину б до смерті налякав. Ні, я так цього не залишив. Я сьогодні ж серйозно поговорю з конструкторами. Вони ж дослідні, Гермене, втрутився один з асистентів. Їх тільки зараз розпакували, навіть перевірити не встигли. От вони і розповзлись по бульвару. Та хіба ж це справжні селяни початку ХХ століття? На основі чого їх програмували? З кущів вийшов ще один чоловік. Він був огрядний і сумний. Геро, мовив він. Любий, ми ж не самі придумали. Взяли дідів з романів першої половини минулого століття туди-сюди. «Що-що, туди-сюди, кажу». Це я, поки з ними морочився, дідівських висловів нахапався. У них років 150 тому були обов'язково улюблені слова, незвичайні. «Забирай своїх дідів!» «Придумив щось інше. А що ж мені з ними робити? Вони ж ні на що не годяться!» «Поміняєш блоки пам'яті на стандартні, і вийдуть непогані роботи-доглядальниці. Бігми навіть цікаво. З бородами, запасом, казок туди-сюди. Валіза – установка професора Шеїна. «Ти що тут робиш?» – спитав раптом Герман, помітивши Алісу. «І тут устигла. Ми дуже злякались, – відповіла Аліса». Вона хотіла показати дівчину, яка теж злякалася, але дівчина, виявляється, непомітно пішла. От, занервував Герман, я сказав, що дітей типовими дідами злякати можна. Я гадала, що він із минулого на машині часу. Ні, не бійся. Таких примітивних дідів навіть 150 років тому не було. Хоч я достеменно не знаю. А у тебе що, канікули вже? Канікули. А ви картину знімаєте? Так, історичну стрічку. З ефектом присутності і симфонією, запахів та термоефектом. І сьогодні зніматимете. Сьогодні? Ну, не знаю, не знаю, що нам тепер робити з масовкою. Діди невдалі. Знаєш що? Зганяємо лишень ми на натуру, на Чорне море. Хочеш з нами? Дуже хочу. А як тату? З татом я домовлюсь, сказав Герман. Треба тільки з режисером поговорити. Володю? Володю, чолюкін. «Дети? Ну що?» – запитав голос з кущу, і відразу ж на доріжці з'явився режисер, миткий, невисокий, в душемодному американському капелюсі із балабончиками. Режисер швидко рухався і швидко говорив, але думав він, очевидно, не швидше, і часто фраза у нього не докінчувалась, бо думки примушували, не закінчивши першу, починати другу. «Що у нас сталося нещастя?» – спитав він. «Діди сплохували не тільки. А зрештою, у тебе є міркування що Може нам прийти в павільйон? Володію, відпусти мене на узбережжя. Мені потрібен захід сонця, щоб з фіолетовими хмарами все одно день пропав. А як же Марія Васильовна? Вона обійдеться. І все-таки. А втім їдь, їдь. Тільки щоб на ранок повернутися. А то Марія Васильовна, тут чолюкін, повернувся і ще з у кущах. Наче його і не було. «От бачиш?» – сказав Герман. Він дістав із кишені відеофончик і набрав номер Алісиного батька. «Слухай, Ігоре», – почав він, – «я в тебе хочу доньку вкрасти на півдня». «А на ранок повернув». «Та ні, ні, на Чорне море, там тепло». «Погоду я замовив. От і чудово, чудово». Герман вимкнув відеофон і сказав Алісі – Твого батька такий варіант цілком влаштовує. Він все одно затримається до ночі. Крумси діляться у нього. Що це таке, до речі? А якісь звірі з Сіріуса. Я їх ніколи не бачила. Але мені треба буде додому зайти все-таки. І не мрій, натура не жде. Або ми летимо зараз, або ти залишаєшся у місті. Мені необхідно одну річ додому занести. Завтра занесеш. По машинах. «Ніяких машин не було, та їм і не можна заїздити на бульвар. Але після цих слів раптом у кущах щось загуркотіло, зашурхотіло. Апаратуру згортають», – сказав Герман. «Ну, ходімо». Алісі довелося піти. Хоч вона і шкодувала, що не змогла забігти додому і покласти на місце міелофон, який тато заборонив чіпати, адже неможливо ж відмовитись від такої поїздки. Не часто тебе кличуть подивитись, як знімається справжнє кіно». Флайер чекав кіношників на даху одного з будинків з краю бульвару. Флайером летіти у Крим довше, ніж метро, але кіношники, хоч як вони квапились, змушені були скористатися своєю машиною, тому що в них було багато обладнання камер та освітлювальних приводів, перевантажувати, яке у вагони метро, було довго і важко, тим паче, що метро йшло тільки від Москви до Сімферополя, а звідти все одно на узбережжі треба летіти флайером або їхати монорейкою. Звичайно ж, після роботи тисячі московських флаєрів і таксі вирушали у філі Мазилово до бані з великою червоною буквою «М» над нею. Тут московська станція Кримського метрополітену. Кілька паралельних тунелів тонкими ниточками з'єднують філі з Сімферополем. Ниточки ці прямісінькі, і це означає, що на середині шляху тунель метро заглиблюється на кілька кілометрів під землю. Свого часу будівництво перших міжміських підземних ліній було дуже важкою справою, поки будівельники не ввели в роботу прохідницького автомату, який під температурою кілька тисяч градусів розплавляв породу, облицьовував її тугоплавким пластиком і залишав за собою блискучу оплавлену гладеньку, як серединка керамічного стакана трубу. Такі самі лінії метро сполучають Москву з Ленінградом, з Києвом і навіть із Свердловському. А до 2100 року буде закінчено першу лінію Варшави-Нью-Йорк. Її будують уже третій рік, бо під океаном тунель проходить мало не по центру землі, і тому роботи там посуваються повільно, і про них двома словами не розкажеш. А Кримський тунель – Давно вже став звичним і зручним. Кожен москвич може після роботи за 45 хвилин доїхати у снаряді метровагона до Сімферополя, а звідти вже 15 хвилин на флайері до будь-якої точки узбережжя. До ночі можна повернутися у Москву засмаглим і накупаним. Герман Залісов, троє асистентів, двоє роботів, пілот розмістилися у Мосфільмівському флайері. Він безшумно знявся з даху і, набравши висоту, полетів на південь до Чорного моря. Це був зовсім непоганий початок для канікул. Аліса розглядівась, знайшла якнайзручніший ящик, щоб усістися на ньому, і просунула його до вікна. У неї за спиною хтось закриктав. Аліса обернулася, дивувавшись, як ця людина може вміститись у такій вузькій щелині. Ззаду надсупившись, Сидів дідусь із масовки і жував головку своєї товстої палиці. «Ой!» – зойкнула Аліса дідусь. «Це що таке?» – здивувався Герман. «Як він сюди пробрався?» «Чулюйкін просив узяти про всяк випадок». «Пояснив один з асистентів. Можливо, знадобиться для першого плану?» «Я знадоблюся». «Я чи знадоблюсь», – суворо сказав старий. «Я з генералом Гурком шибку брав молоко-соси». «Якщо ти, Аліса, боїшся, то присідай до мене», – запропонував Герман. «Цього ще тільки бракувало», – образилась Аліса. «Щоб я роботів боялась. Краще б я тут, під віконцем». Взагалі-то вона залюбки пересіла, б, але признаватись, що вона злякалась, їй зовсім не хотілося. «Все одно летіти менше як дві години». І коли один з асистентів роздав кіношникам, і в тому числі Алісі, по галеті і склянці соку, вона навіть відломила половину галети і простягла старому. Не соромтесь, мовле, вона беріть, мені все одно стільки не з'їсти. Але дідусь робот похитав головою. Їж сама, Миршевко, я зранку щець посербав, та й годі. Аліса зрозуміла, що дідусь типовик її обманює, роботи не їдять щіву. Але, напевно, у ньому таку закладену програму, що він думає про себе, ніби він зовсім не робот, а старезний дід, щоб природніше грати в кіно. Не встигла Аліса дожувати галету, як флайер пішов на зниження. Він прошмигнув поміж невисокими лісистими горами і полетів просто у сині, трохи світліше за небо море. Над самим берегом, між двома високими сірими скелями, флайер завмер на місці і м'яко опустився на майданчик, що круто спаляв до води. «Ну, от», – сказав Герман, – «ми тут були на минулому тижні, ну, чим не рай». На горбку стояв намет. Маленька маківка з легкого пластика. З намету вийшов майже чорний чоловік у плавках. З'ясувалося його звати Васею, і він теж кіношник. «Обстежу?» – запитав Герман – «Так, усі точки вибрано, хоч зараз починай. Гаразд, покажеш. Але спочатку всім купатись. Ти, Алісо, підеш зі мною і ні на крок у бік, щоб не втонула». «Як же я втону? Я навіть під водою плаваю, скільки хочеш. І все-таки, все-таки. Перед твоїм батьком відповідаю я, а не ти. Ясно?» «Ясно. Сумку залиш тут?» «Ні, я її з собою візьму. Як хочеш». Вася повів кіношників стежиною до води. А роботи заходилися лаштувати тимчасовий табір. Вода була тепла і лагідна. Аліса навіть пошкодувала, що батько не возить її по неділях на море. Інші діти їздять. Дідусь у постолах спустився до моря з кіношниками і всівся на березі. Небезпечно? крикнув крикнула йому з води Аліса. «Ти далеко не плавай, Миршавко!» – буркнув дід. «Риба, яка вкусити може!» Він уже звик до Аліси. Та Аліса до нього звикла і зовсім не боялась. Дід подумав-подумав і взявся роззувати по столи. «Ей, старий!» – гукнув йому Герман. «І не думай! Перегрієш нутрощі, майстерні тут немає!» Робот зітхнув і слухняно взув по столи назад. «Шкода я все-таки», – сказала Аліса. «Шкода, звичайно. Та що вдієш? Одяг для нього – та сама ізоляція». А переконливо зроблений, чи не так? Переконново, згодилась Аліса і пірнула. Під водою вона розплющила очі і так злякалася, що відкрила рот, наковталась води і кулею вилетіла на поверхню. Вона мало не пішла назад під воду, але Герман підхопив її і легенько поплескав по спині, щоб вона відкашлялась. Що там такого страшного? спитав він. Можна. Відповіла Аліса, така страшна морда, що я просто не можу. Цієї миті вода перед ним розступилася і на поверхні з'явилося усміхнене рило дельфіна. Іди звідси!» – прикрикнув на нього Герман. Дітей лякати не думав. Він ну, жартував, сказала Аліса, опам'ятавшись. Це я видно, що не впізнала. Він у мене тут у друзях ходить, озвався засмагою Вася. «Привіт від Руслана з Москви!» – гукнула Аліса. Навздогін Дельфіновіщ відпливав. «Отже, вилазимо і за діло», – сказав Герман і поплив до берега. «З легким паром», – мовив купальником старий. «Дякуємо», – відповіла Аліса. Герман стрибав на одній нозі, намагаючись витрусити із вуха воду. Потім зупинився, придивився і спитав. «А там хто отабрився?» «М, «Якийсь відпочивальник», – сказав Вася. А чого ж ти йому не порадив, щоб він зі своїм господарством за скелю відступив? Адже в кадрі опиниться. Панораму мені зіпсує. Розумієш, Германе, почав Вася з Ну, все це сталося якось несподівано. Я навіть не встиг зреагувати. А зараз хотів піти до нього. Аж тут від Чолюкіна дзвінок, що ви прилітаєте. От я і не встиг. І давно він тут ну, години дві-три. «Дивись, який дивовий!» «І намет поставив, і пічку розтопив, і човна в море спустив, і навіть вудки приготував!» «От-от, притакнув Вася, сам дивуюсь!» «Розумієш, яка штука вийшла?» «Бачу, ну, опускається на той пагорбок маленький флайер із курортного управління. Вилазить із нього чоловік оцей із валізкою і сідає на пісочок. Помахав флайеру рукою, той і полетів». «Ну, я вирішив тоді, що він ненадовго рибку половити, і ввечері назад до цивілізації поглянув я в бінокль. Чоловік літній, солідний. Ну, що ж думаю? Я його турбуватиму. І тут почалися дивні речі. О, ти мені не повіриш!» Герман тим часом витерся, взяв у капці легеньку сорочку на розхрест. Сорочка не застівалася, і під сонцем у Германа було видно тонкий шрам. Аліса знала, що серце у Германа штучне – Тат розповідав, що багато років тому, коли Герман був майже інаком, серце у нього зупинилося. Така була у серці вада. І довелося лікарям поставити штучне серце. Воно, звичайно, краще за справжнє і працюватиме все життя, та все-таки Аліса Германові не застріла. І завжди хотіла запитати, чи заводить він серце на ніч ключиком, чи воно саме теленьке. Але питати про такі речі не дуже зручно. Нужбу? Розкажуй далі, зацікавився Герман, коли почали підійматися стежиною до намету. Отож, дивлюся на нього і раптом бачу, що поруч із цим чоловіком з'являється робот. Я голову можу покласти на плаху, що раніше його не було. Із флайера чоловік вийшов один, і тільки з валізкою. Відвернувся я на хвильку, знову поглянув вже два роботи. Перший встановлює кухонний комбайн, другий ставить намет... Але найцікавіше, намет стаціонарний, великий, він навіть у згорнутому вигляді ні в яку валізу не поміститься. «Ну-ну», – звався Герман. «І як тут сонце? Гаряче, думаєш? Вигадую, аж ніяк. Слухай, далі що було? Спустився цей чоловік до моря, я вже за ним дивлюся, очей не зводжу, нагнувся до води і то й миті ні, ти не повіриш». «На воді погойдується човен, досить великий, сам, знаєш, амфібія, не вірю», – сказав Герман. «Але ти все одно розповідає, виходить у тебе це красиво». «Ні, ми зараз до нього підійдемо». «Я і сам збирався, і про все дізнаємось». «Добре, я все-таки признайся, що вигадав усю цю історію для того, аби виправдатись, що проспав, поки твій сусід нам своїм наметом панораму каширував». — Присягаючим загодно ні слова брехня, — обурився Вася. О, ти зараз, коли ми купатися йшли, я зверну увагу. Сидіть між двома роботами і щось їм вичитує. Та ти дивися краще, де твій сусід, де його роботи? Справді, бо на пагорбі нікого не було. І хоч до нього було досить далеко, має цю віскричну, все одно, якби на ньому був, бодай, один чоловік або робот, помітити його було б неважко. «Напевно, на намет пішли, – сказав Вася. – Так, так. Герман зупинився посеред розставленого роботами кінообладнання і задумався. Все-таки доведеться йти до суспіда і попрохати його посунутись. Я гадаю, що з нашою допомогою він упорається за десять хвилин. Хто піде зі мною?» З Германом захотіли йти всі. Хоч із Васі й сміялися, але будь-яка загадка приваблює людей – Герман узяв із собою Васю і Алісу. Вони швидко минули балочку між двома наметами і піднялися на пагорбок. Двері до намету були розчинені, і перед ними стояла відкрита валіза. Було тихо, і тільки вітрець з моря шурхотів по стінці намету. Здрастуйте, гучно привітався Герман. «Є тут хто живий?» Ніхто не відгукнувся. Герман заглянув до намету. Намет був порожній. Де він міг подітись Я побачив, мовив Вася Я з морю в цей поглядав І чого на місці? Обійшли намет За ним теж було порожньо Рівний майданчик, тільки складаний стільчик І поряд з ним книжка Ну от, пробурчав Герман Тепер доведеться чекати А тим часом сонце зайде Куди ж він міг піти? Аліса зазирнула у валізку Вона все одно була відкрита у валізці, хоч як дивно, лежали іграшки. Іграшковий письмовий столик, іграшкові каструлі і тарілки, іграшкові книжки і навіть іграшковий батискав. Аліса простягла руку, щоб узяти книжечку, меншу за на мізинці. Та раптом сталася дивна річ. Тільки но її рука потрапила всередину валізи, вона почала зменшуватись. Аліса відсмикнула руку, Рука стала такою ж, як досі. Дуже цікаво. Аліса знову засунула руку всередину і підтримала її трохи рука на очах. Стискалася, стискалася, поки не зробилася меншої, ніж у ляльки. «Так», – сказав Герман у неї за спиною, «вийми на руку звідти». «Мені це вже не подобається!» Герман худко засунув руку в валізу, витяг звідти першу-ліпшу річ, і всі побачили, як вона на очах обернулася у тепле пальто. «Я мав рацію», – звався Вася. «Він їх усіх діставав звідси». «Більше нічого не чіпати», – сказав Герман. «Все-таки не наші речі». Він кинув пальто назад у валізу, і воно досить швидко зібгалося до розмірів лялькового одягу. Дивіться, вигукнула Аліса. Кишеня ворушиться. Вона казала правду. Внутрішні кишені валізи здригалися, наче в неї попали велика муха або жук і хотіли звільнитись. Герман, щоб рука його не встигла зменшитись, відстигнув кишеню і швидко витягнув долоні назовні, зачекав, поки вона знову стане нормального розміру, і знову запустив руку в кишеню. Все правильно, сказав він, ставлячи обережно на землю іграшкового чоловічка. Ось і наш сусід. Тільки як це він примудрився залізти в Алізу? Цього мені не збагнути. Ну, нехай сам розкаже. Він іще не встиг докінчити фрази, як іграшковий чоловік почав рости, рости, аж поки переріс Алісу і виявився найнормальнішим повним чоловіком середнього зросту з вусами і в старомодних окулярах. Спасибі, подякував чоловік. Могло так статись що я б тут помер з голоду. Ви до мене, а вже ж. Герман так здивувався буденному запитанню, що сказав, який збирався сказати, коли йшов до сусідового намету. У нас до вас велике прохання. Ми, розумієте, з кіностудії Мостфільм 3 приїхали знімати натуру. Тут Герман схаменувся, що говорить зовсім не те, і перебивши самого себе запитав, як же ви там опинились? А, про це... — Ну, якби я міг сам збагнути, ви вмієте робити речі іграшковими? — спитала Аліса. — Не зовсім так, дівчинку, не зовсім так. А ви сідайте, сідайте. Зрештою, немає на що. Розумієте, в цій валізі наявне поле, яке змінює субатомну структуру матерії — Коротше, все, що потрапить у це поле, зменшується у 20 разів. Приблизно у 20, точніше у 19.075 раза. Це дослідна установка. Плід діяльності нашого інституту за останні 8 років, до речі, я не відрекомендувався, професор Шейн. «І не треба буде машини транспорту», – сказав Вася, котрий усе вже збагнув. «Обладнання для цілого міста вмістити в одній ракеті. Цілком правильно, юначе». Цілком правильно підтвердив професор Шейн. І моя відпустка, яку я вирішив провести тут, у пустельному куточку на березі Чорного моря, є однією із завершальних стадій експерименту. І недалекий той день, коли ми кластимемо в таксі восьмиповерховий будинок і вестимемо його. Ставайте, ставайте, а де мої роботи? Ви їх не бачили? Ні, тоді я повинен розповісти вам дивовижну історію. Професор Шеєн перехладив родівуса, що стирчали вперед, чомусь знизив голос і вів далі. «Я зібрався було вечеряти і сказав про це одному із двох роботів, котрих я взяв з собою. А робот відповів, що потрібні тарілки. Так-так, він сказав про тарілки. Тоді я підійшов до установки. «До валізи?» – перепитала Аліса. «Так-так, до валізи установки. І нагнувся». І мене хтось штовхнув іззаду. І до того сильно, що я впав у валізу. І хтось пригнув мені голову, тому я не міг випрямитись. Так, так, так. А потім уже було пізно. Я зменшився у 19.075 рази. І металева рука, так, так, металева рука швидко поклала мене в кишеню валізи і застебнула її. Я достеменно пам'ятаю, що це була саме металева рука із слідами іржі на ній. Робот запитала Аліса, завмираючи від чаху. Такі історії вона читала тільки у фантастичних оповіданнях. «Робот не може напасти на людину», – заперечив Герман. «Це був робот», – сказав Шейен. «А не могло так статись, що у ваших роботах щось вийшло з ладу, поки вони були зменшені?» «Цього не може бути», – запевнив професор, адже раніше з ними нічого подібного не траплялося. «І зі мною теж не траплялося, я ж на вас. Не кидаюсь?» «Ні», – згодився Герман. «Це був чужий робот», – мовив професор переконано. «Мої роботи суцільно пластикові, а цей був металевий з плямами іржі на руці». А лісами воголі оглядились. Було так само тихо. Так тихо, що чутно було, як у таборі кіношників гремлять посудом, готуючи вечерю, і несильні сильні хвилі розбиваються об скелі, і чайки кигичуть і квилять над далеким остивцем, що затуляє бухту. Пірати на заході. Герман дуже тверезий чоловік. Може винувати у цьому його штучне серце. Він вірить тому, що бачить або може перевірити у довідковому телецентрі. Врешті він має сумніву. Герман повірив у валізу установку, але у чужого робота не повірив, що робити чужому роботові у таборі професора Шейна і як може робот чи то чужий, чи то свій запихати живу людину в валізу. Та при цьому Герман, чоловік вихований і. За все своє життя він перебачив безліч різних людей, навіть дивиків, і тому з професором він сперечатись не став, а уважно оглянув валізу. Аліса здогадалася, що він підозрює, чи не позавалювались роботи у складки підбійки, а потім попрохав Васю взяти з собою асистентів і пошукати в околицях, чи не пішли роботи і чи не заблукали у скелях. Тим часом професор з допомогою Германа і Аліси. Зібрав усе своє добро, склав у дивовижну валізу, яка, виявляється, мала навіть наукову назву ТЗМ 12, що означало транспортний засіб майбутнього 12-ти модель, і приїхав жити до табору кіношників. Вася повернувся через півгодини, ніколи не знайшовши, але вживати ще якихось заходів було ніколи. Сонце скотилось до гір і пора було знімати захід. Професор запропонував кіношникам свої послуги, та виявилось, в його послугах не було потреби. Тоді він збільшив складений стільчик і усі читати. Дід-робот взяв палицю і вирушив до пагорба, схилом якого він мав брести важкою ходою, так вимагав кадр. Аліса спитала дозволу Германа піти до моря і пошукати камінців і черепашок. Герман дозволив після того, як Аліса пообіцяв йому до самої води підходити. Аліса взяла свою сумку і рушила у младбері. Морозить вечір стало зовсім рівним і маслянистим. Тільки аж під берегом хвилі ліниво ворушилися, наче край скатертини. Берег був укритий крупним піском і дрібними черепашками, такими тонкими і крихкими, що збирати їх не було ніякого сенсу. Зате у воді і на смузі мокрого піску, залезаній хвилями, виблискували дуже гарні камінці. Деякі були прозорі і відшліфовані водою, як намистини, а інші, різноколірні, зберігали ще неправильність уламків у справжньої шкелі. Тільки кути в них були згладжені. Ще на піску зустрічалися, правда, не часто, таких більш на Кавказі, плескачі кам'яні млинці, сіві бурі. Їх дуже зручно кидати по воді так, щоб вони підстрибували по кілька разів – коли Аліса назбирала дві пригорщі камінців, їй це заняття набридло, і вона вибрала кілька млинців і заходилася кидати їх так, щоб вони стрибали аж до обрію. Але млинці були не найкращими, і після двох-трьох стрибків тонули, здіймаючи стовпчик густої глянцевої води. Нарешті Алісі пощастило знайти млинець, ледь товщий за папір і зовсім круглий. Він мав неодмінно дострибати до обрію. Аліса прицілилася, кинула камінець, і він слухняно застрибав по рівній воді. Раз, два, три, чотири, п'ять. За дев'ятим разом він усе-таки пішов під воду, і відразу ж у тому місці із води вистрибнув дельфін. Він той ж миті пірнув назад, проте Аліса злякалася, що вона його вдарила, і вирішила більше камінців не кидати. Вона пішла далі вздовж берега, щоб знайти найкрасивіший камінець. І шла досить довго. Берег кілька разів вигинався бухтами, але камінець син ніяк не попадався. Аліса навіть трохи стомилася, одійшла від води і всілася під скелю на схожий на подушку великий камінь, щоб перепочити. Пора було повертатись до табору, бо Герман хвилюватиметься. Почувся шум води, яку розтинав ніс човна. Напевно, ще відпочивальники приїхали, подумала Аліса. Човен невеликий, відкритий, виткнувся із-за скелі і повернув до берега. «У човні сиділо двоє роботів. Аліса спробувала встати і привітатися, але роботи поводились так, ніби зовсім не хотіли, щоб їх хто-небудь помітив. Вони вимкнули мотор, Аліса почула, як класнула кнопка, і, пригнувшись, чекали, поки човен уткнеться в берег носом. Потім один з них стрибнув уперед на пісок, і підошви його глухо зенькнули. Другий перевалився через борт, і пройшов до берега в брід. Ти йде, а я просохну на сонці, сказав він, вибравшись на сухе. Ні, відповів уперше йди ти, я вже ходив. Я повинен сохнути. У мене вода в суглобах. Іде, а то доповім. Це була дуже дивна розмова, і роботи, незважаючи на те, що голоси їх ніяких почуттів не виражали, здалися їй злими. Нарешті один з роботів почав поволі видиратися нагору а другий став на сонці, намагаючись обсохнути під його майже горизонтальним призахідним промінням. Аліса ще трохи посиділа на камені і тут відчула, що в неї затерпли ноги і засвербів ніс і око. Вона з хвилини кріпилася, а потім тихо-тихо, щоб не помітив робот, який просихав, а стояв він лише за 20 кроків від неї, підняла руку і почухала ніс. Нічого не сталося. Тоді Аліса почухала око і опустила затерплу ногу вниз. Все гаразд. Аліса зітхнула і вирішила, що пора відступати. Цікаво, якщо я побіжу, подумала вона, він мене дожене чи ні? Адже він металевий, і в нього суглоби мокрі. Аліса скотилася з каменя, повісила сумку на плече і зробила маленький крок у бік. Ще один крок, ще крок. Потім повернулася спиною до робота і кинула тікати. Позаду щось дзенькнуло, і голос робота сказав, «Людино, стій!» Аліса вже видиралася зхилом угору, сумка боляче била по ногах, камінці, які осипалися вниз, тягли за собою ноги, і тому Алісі здавалося, що вона вилазить дуже поволі, важкі кроки робота бухали ззаду. Та Аліса боялася обернутись, аби не злякатися ще дужче, і в цей момент з розбігу уткнулася головою у щось тверде. Залізна рука із слідами ржі опустилася їй на плече, і коли Аліса підвела голову, погляд її довго ковзав по металевих ногах Туло в і тільки високо, майже у самому небі. Вона побачила схилену до неї грубо зроблену голову з одним великим, як у бабки, оком посередині. Кроки позаду стихли, другий робот зупинився у неї за спиною. Що це є таке? спитав робот, який піймав алісу. Я не знаю. Ця людина стежила за нами. Чому ти дав їй втекти? Я її не помітив. Вона все чула? Так, вона все чула. «Ми візьмемо її з собою?» «Так». Алісі не сподобалося, що роботи розмовляють про неї так, ніби вона не жива людина, річ. «Нікуди ви мене не візьмете», сказала вона. «То я зараз крикну, і всі наші прибіжать». Вона навіть відкрила рота, щоб крикнути, але металева рука в одну мить опинилася у неї біля рота і так сильно натисла на обличчя, що Алісі здалося, ніби їй розплющили носа. Вона закрутила головою, але відразу ж робот, не відпускаючи руки, завдав її собі на спину. Земля перевернулася і опинилася далеко внизу і швидко загупав униз до човна. Метал неприємно пах мастивом і морською водою. Можливо, це той самий робот, котрий засунув професора у валізову установку? Напевно, напевно. Адже Алісі ніколи ще не доводилось чути, мабуть, такої взагалі не бувало, щоб роботи не слухали людей». «Вони ж бо були тільки машинами спеціально зроблені для того, аби допомагати людям». Одна рука в Аліся була вільна, і вона вийшла кинути щось на землю, аби Герман здогадався, що її вкрали. А то, подумав, втонула, ось от переживатиме. Так кинути було нічого, хіба тільки сумку, але в сумці м'єлофон. Так Аліся нічого і не придумала. Робот зупинився, зробив широкий крок – і небо над головою захиталось. Робот опустив Алісу на дно човна, і швидко, вона навіть не встигла опам'ятатись, заткнув її рот якимось кляпом. Кляп був смердючий, старий, вона притиснула язик, було важко дихати. Робот зв'язав Алісі за спиною руки дротом, потім посадив її, щоб вона не займала в човні багато місця. «Стережи її», – мовив другий робот – котрий йшов увесь час позаду, а тепер залишився на березі. «Я другу принесу». Аліса поворушила пальцями. Дріт був скручений міцно і впивався в тіло. «Ні, так його не розв'яжеш». «Підслухувати чужі розмови зле, сказав робот, утупившись у неї круглим оком. «Якби не підслухувала, пішла б додому. Тепер ти є наш бранець». Аліса хотіла йому заперечити, – «Але це дуже важко зробити з кляпом у роті». Вона тільки похитала заперечливо головою, і це не сподобалось роботові. «Людина знову звався він. Треба визнавати факти. Ти зазнала поразки, я переміг, отже А Аліса ще раз похитала головою. Вона, будь яка її змога, сказала б зараз роботові все, що про нього думала. «Ніхто у світі не має права погано поводитись із дітьми». Вже не кажучи про роботів, та навіть якби Аліса і не була дитиною, все одно людина завжди сильніша за будь-яку машину. Тут уже нічого не вдієш. І Аліса знову заперечливо похитала головою, аби показати, що ніякому зневіснівому роботові і з людиною не впоратись. Робот ще дужче розсердився. Чинитимеш шопір», – попередив він, «я тебе покладу в воду, і ти зануришся в неї з головою, і перестанеш одержувати кисень для дихання». Аліса про всяк випадок облишила хитати головою. Якщо роботові могла запасти в його залізну голову думка накинутись на людину, то він може її втопити. І Аліса пошкодувала, що свого часу мама не захотіла зробити їй операцію по вживленню зябр. Декому з дітей таку операцію роблять особливо тим, хто живе біля моря чи на штучних островах. І з синтезябрами можна бути під водою скільки завгодно. Приїду додому, вирішила Аліса, неодмінно умовлю маму згодитись на операцію, адже вона безболісна і нічим не загрожує. Напевно, вже мільйонів за п'ять людей живуть із зябрами і хоч би що, з'явився другий робот. Він ішов повільно і поважно, і останні промені сонця вигравали у нього на тілі. Він ніс у руці палицю і птицю в неї у спину дідусеві, типовому діду, якого гнав поперед себе. Руки у діда були зв'язані за спиною, борода звисла на груди, але в роті нічого не було. Старий щось середито бурмотів. Робот робота веде, хотіла сказати Аліса, але стрималась. Адже старий був звичайнісіньким і добре зробленим роботом, хоч чи з химерами, тому що був кінозіркою. Він, щоправда, погружував Алісі палицею на бульварі, але, як згодом пояснив Герман, Ніколи б її не вдарив, просто у нього була така роль у кіно сердитий дід. Ой, гріхи наші тяжкі. Бурмотів старий, залазячи у човен. За що ж це така напасть? Спіймали мене залізні люди антихристи. Тут він побачив Алісу і зовсім засмутився. А дитьо ж, за що? Як же це виходить? Дитьо ж, мале. Мовчати, гаркнув робот. Не слухів, ми викидаємо за борту. Ой-ой-ой-ой, сказав дід замовк. Робот увімкнув двигун, і човен безшумно прокрався до виходу з бухти. Роботи вели його чим ближче до скель. Певно, боялися попастися на очі кіношникам. Тільки відійшовши від берега на чималу відстань, човен повернув у відкрите море. Роботи наказали полоненим лягти на дно, а самі. Подіставали з-під лавки широкі мексиканські капелюхи, наділи їх і здалеку скидались на відпочивальників. Тихенько шипів двигун, поплескували хвильки об пластиковий борд човна, і Алісі здавалося, що з берега хтось кричить «Алісо, де ти?» Та, можливо, їй це тільки здалося. Цар піратського острова Острів, до якого причали у човен із полоненими, був невеликий кам'янистий, і хоч лежав неподалік від берега, до нього рідко приставали човни. Нічого було тут дивитися. От колись років 200-300 тому на острові жили контрабандисти і спорудили тут кам'яницю, певніше хатку. Стріха її давно завалилася, але в ній можна було сховатися від вітру. Нещодавно тут працювали археологи – вони нічого не знайшли, однак залишили після себе кілька ям і траншей, щоб перетинали центр острова. На картах острів не був помічений, надто він малий і незначний, а для судноплавства він ніякої небезпеки не становив. У цей пустельний куточок Кримського узбережжя рідко заглядали судна. Всього цього Аліса, звісно, не знала. Для неї острів був великою скелею, що виступала з води, скелею пустельною, без жодного деревця. Сонце вже зайшло, і ось цей був бусковий і похмурий. Але човен підійшов аж до берега? З руїн хати не вийшов робот, такий же великий та і ржавий, як ті, що взяли у полона на лісу, і спустився до води. «Здовуч є?» – спитав він. «Одна велика людина і одна маленька», – відповів робот. «Для початку непогано», – похвалив новий робот. «Я доповів шефові». Він повернувся, рипнувши суглобами, і зник в руїнах, Колишньому притулку і контрабандистів. Робот вивів Алісу із старого на берег, вимкнув пульт керування. Другий розв'язав полоненим руки і витяг кляпи з рота Аліси. Хулігани якісь, сказала Аліса, відсапившись, от зі мною ви впоралися. А як вам буде, коли люди візьмуться за вас усерйоз? Роботи нібито не чули, її. вони стали постояти стоїці чекаючи, коли знову робот, що вийшов із руїн, Підійде до них. «Шеф дякує за службу», – повідомив він. «Роботи у ногу потупціли на місці і завмерли. Шеф не може зараз дивитися здобич. Він є заклопотаний. Роботи знову потупціли і знову завмерли. Можете відпочивати», – мовив тутешній робот. «Та тільки знати міру. Ясно? Так точно». І відповіли роботи хором, блимнули кругими очима і пішли, відразу забувши про полонених. Старий усівся на ріденьку жовту траву і сказав «Воїстину хулігани!» «Дідусьо!» – спитала його Аліса, котра зовсім забула про те, що він сам робот. Дідусю, ви коли небудь бачили металевих роботів?» «Чого то? Туди їх у колиску?» «Так ви ж не знаєте. Алісі доводилось бачити багатьох роботів, але ніколи металевих. Виготовляти роботи з металу непродуктивно?» «Він вийде важкий, дорогий, неніцний?» Дідусю, треба подати знак на берег», – сказала Аліса. «Нехай приїдуть і нас виручать!» «Це дієвав внучко», – зрадів дід. «Наші завсіди не сплять. Пам'ятаю, як зараз підіймаємось ми на сопку в Манджурі, попереду генерал Гурко на білому коні. І старий пустився у марні спогади про події, про які він через те, що був виготовлений лише тиждень тому – Пам'ятати нічого не міг. Дідусю, у вас вогню нема? Чого вогню? Запальнички, ліфтарика, кремінь десь був і кресало. Старий попорпався у кишенях сірого піджака, але нічого у них не знайшов, а, мабуть, загубив. На кам'янистій стежині з'явилося двоє пластикових роботів. Вони несли по великому каменю. Позаду рухався ще один металевий великий робот. Він наглядав за ними. Роботи поклали камені на землю, докупи брив, що вже лежали там. «Що й то задумали, братця?» – запитав старий. «Зводимо укріплення», – відповів робот-наглядач. «Ну ти клаптись, нижча расо!» Пластикові роботи поспішили назад. «Це лабонь ті, що раніше були у професора і пропали», – сказала Аліса. «Від кого це ви фортифікацію зводити?» – задумали. — спитав старий. — Не вже знову турка загрожує? — Ні, вони, напевно, людей з берега бояться. — Ходімо, знайдемо палицю, начепимо на неї вашого капелюха і будемо махати. — А чого ж не помахати? — згодився старий. Але, як назло, на березі не було жодної палиці. — Ходімо по під берегом, — запропонувала Аліса. — Пошукаємо. «А це можна б...» – сказав старий. «Що?» – спитала Аліса. «Жаву туди-сюди рані склероз. У мене інсульт побоюсь. Сумно, мову, старий, берегтись треба, та все немає коли. А, згадав, адже можна це воно, ну, те саме, щоб ну, димовий сигнал подати, багатті розвести. Такого ж вогню нема». А, чого нема, того нема», – згодився дід. Аліса з дідом поволенько йшли берегом, шукаючи палицю. зблизька було видно, що роботи чимало потрудились на острові. Аж до води виходили неглибокі траншеї, обладнані брустварами, а в одному місці з-за бруствара, що був вище, стирчала колода, грубо розфарбована під старовинну гармату. Колода викликала у діда бурхливе захоплення. «Дивино, забормотів він, дивино, фузея, мартира далеко далекого бою». «Такої, як торохнемо, жодного басурмана. Заверсту довкола не буде, армади добою. картечу праворуч, картечу ліворуч». «Вона ж дерев'яна дідусью», – засміялася Аліса. «Це щоб обманювати, з неї стріляти не можна». «Це правда, правда», – зводився дід Кіноробот. «Ошукати хотіла якого ж це. Бас, мабуть, а може, інших людей». Це мене ошукати, мене. Та я їх наскрізь бачу. Від мене вони нікуди не сховаються туди-сюди. Зачекайте тихше, сказала Аліса. Стійте. За гарматою двоє пластикових роботів через силу витягли з землі кам'яну брилу. Робот-наглядач підштовхував брилу ногою. Роботам було нелегко у них навіть цуглоби хустіли. «А, зрадники, прибіжчики!» Прошипів старий. «Я їм зараз покажу, хвилиночку!» Аліса присіла на навпочіпки і дістала з сумки міелофон. Вона витягла антенну в бік роботів. «Може, вони і не зрадники?» – думала вона. «Можливо, вони такі самі полонені, як і ми?» Слухати думки було дуже важко, – в тому що у вільне вухо влізали слова, що їх роботи, які оточували Алісу, вимовляли голос. Я їм покажу, шипів старий кіноробот. Ну ж бо наляже ще разок, скрипів робот-наглядач. Тяний на себе. Прехтів перший пластиковий робот. Обережніше, знумаєш мені ногу, сердився другий пластиковий робот, і крізь ці слова. Пробувалися думки, і Аліса впізнавала їх по голосах. Адже голоси думок були такими ж, які справжні голоси. «Я їм покажу, я їм задам», – думав дідусь кіноробот, який завжди думав те, що я говорив, бо був надто простодушний. «Ми переможемо», – думав робот-наглядач. «Де б мастерця дістати?» Сугло обрепляється не до роботи. Навіть каменя зрушити не можуть. Треба б допомогти та шкода енергії витрачати. «Чого ми тут?» – думав перший з пластикових роботів, де професор. Час готувати вечерю. «Ми не зобов'язані підкорятися роботом», – думав другий. «Мені ніхто не давав указівок підкорятися роботом. Треба про це сказати». Пластиковий робот відпустив камінь і спитав голос. «Хіба ми зобов'язані вам підкорятись?» «Мовчи, – відповів робот-наглядач. – Одного мого удару достатньо, щоб зламати твій череп. Хочеш спробую?» «Ні, дякую, – відповів робот. – Я припускаю, що ви маєте рацію. Мене ніхто не бив по голові. Тоді беріть нарешті камінь і тягніть на бастіон». Роботи підкорилися і потягли важку брилу до моря. «Все-таки тут щось не гаразд», – думав далі пластиковий робот. «Без сумніву, тут якась помилка». Аліса сховала міелофон назад у сумку. «Все ясно, пластикові роботи такі ж полонені, як і вона. Це добре, бо на них можна сподіватись. Тільки які вони помічники? Адже насправді вони зовсім не пристосовані, щоб їх били по голові». «Краса ж яка, зітхнув раптом старий. Аліса навіть здивувалася, що старий думає в такий момент про красу, хоч він мав слушність. З берега за сибною смугою води виростала зубчаста стіна Кримських гір. Небо над ними було зелене і лілове, сонце скотилося за гори, але не пішло ще далеко і діставало промінням до поодиноких довгих хмар. Перші вогні загорілися золотими цятками під гірськими зубцями і над краєм води. Та ніяк не можна було розібрати, який з вогників табір кіношників. Зате Аліса побачила, як у морі неподалік від острова ходять колами дельфіни. «Ей, дельфіни!» – крикнула Аліса. «Скажіть нашим, що нас украли!» «Перестати кричати, ата у воду!» – пролунав голос позаду. Аліса помітила, що ззаду стоїть ржавий робот. «Зараз я їм покажу!» Гримнув він. Робот пішов, але через хвилину повернувся з дивним пристосуванням в руках. Пристосування нагадувало старовинний лук. Робот поклав на дротяну тятиву саморобну товсту стрілу і вистрілив. Лук був зроблений як, і тому стріла полетіла вбік, зовсім у бік від дельфінів. Тоді робот зробив поправку на неточність своєї зброї, і вистрілив не в дельфінів, а в бік, тільки у протилежний. Цього разу стіла плюснулась в воду, не долетівши до дельфінів, наче з десять. Але дельфіни певно зрозуміли, що на острові їхні вороги, і відразу ж зникли у морі, наче їх і не було. Робот гордо поплескав полуку з різною долоною і промовив. Навіть за цією примітивною зброєю ми розіб'ємо якого завгодно ворога. Головне не зброя, а ворць. «А хто ваш ворць?» – запитала Аліса. «Ти нікчемна рабине!» – визвірився робот. Навіть не маєш права згадувати його ім'я. «Я нічия не рабині, рабів більше немає», – сказала Аліса. Вона вже проходила стародавні історії, знала про рабів. «Будуть!» – буркнув робот, поклав на тєтеу ще одну стрілу і в море у напрямку до напівзатонулого судна, що напоролися «На камінні під берегом». «Як ви тут опинилися?» – спитала Аліса. «Звідки ви такі дивні?» «Ми припливли на ньому», – відповів робот на кораблі, у який я зараз поцілив моєю точною стрілою, щоб показати тобі невідпорність мого гніву. «Ти красиво розмовляєш?» – мовила Аліса. «Я командир відділення Каправ. Інші так не вміють, вони знають по сто слів, а я цілих триста». З руїн почувся дзвін, ніби хтось бив по залізному листу пагицею. Вечірня перекличка. Робот закинув лук на плече, повернувся із страшним скреготом і пішов угору. «Може, пірнути і допливти до берега?» – подумала вголос Аліса. «І не мрій!» – сказав старий. «Я тя не пущу. Небезпечно для твого молодого життя. Не можу туди-сюди допустити твоєї загибелі в безодній морській...» «Аліса подумала, що він і справді її не пустить. Роботи зобов'язані допомагати людям у момент небезпеки і скоріше загинуть, аніж піддадуть небезпеці людину. І навіть якщо ти кіноробот, все одно блок захисту людей у тобі існує. Ходімо тоді поглянемо на перекличку, адже ми навіть не знаємо, скільки їх там. Сонце зовсім сховалось, вода стала сизлею, а в небі запалали великі південні зорі. Високо серед дір... Пройшов золотою смугою рейсовий корабель. «Нас, мабуть, шукають», – подумала Аліса. «Та як їм здогадатися, що ми на острові?» На майданчику вишикувались у ряд дев'ять залізних роботів. У трьох були в руках луки, у решті товсті залізні палиці. Роботи чорніли на тлі синього неба і були настільки нерухомі, що здавалися статуями, встановленими тут багато років тому. «Рівняйся!» Командував крайній робот «Струнко!» Команда була зайвою, бо роботи і так були підрівнені і стояли струнко. Робот, який командував, заходився стукати себе по животу залізними руками і барабанний дріб пострибав млинчиками по тихому вечірньому морю. Аліса взяла старого за руку. Двоє роботів, украдених у професора, котрі підійшли непомітно і стояли поруч, про щось беззвучно перешіптувались. Розчинилися зроблені з листа старі двері в хатину контрабандистів. І на майданчик вийшов, ледве пересуваючи ноги, ще один залізний робот. Він був вищий за інших, на голові мав високого пом'ятого кашкета, а груди розтяцьковані грубо намальованими хрестами. Аліса зрозуміла, що це є шеф, найголовніший з роботів. Шеф кілька разів повільно розтолив рот, але довго не міг видувати з себе ніякого звуку. Нарешті він покрутив головою щось клацнуло, і з глибин його вирвався несподівано тоненький скрипучий голос. «Здорові будьте, молодці!» – привітався шеф. «Здоров будь, шефе!» – відповіли хором роботи. «Доповідай!» – сказав шеф. Крайній робот вийшов наперед і почав. «Роботи другого сорту зводили стіну». Третій і другий номери здійснили експедицію на велику землю. Захоплено двох полонених. Зброї не знайшли. Кепсько, підсумував шеф, мало. Недостатньо. Неуки бомбосховища. Закінчимо завтра у 12.00. Дякую за службу. Привезти полонених до мене. Поставити сторожу на ніч. Хай живу я, ваш вождь. Ура! Ура! Вигукнули роботи. Іржавіть, але порох тримайте сухим. Шеф повернувся, підняв ногу, але нога не опустилася. Шеф погойдувався у нестійкій рівновазі і міг будь-якої хвилини впасти на каміння. Стіна роботів стояла нерухомо. На поміч, заволав шеф, опустіть мою ногу, марші. Кому йти на поміч? запитав крайній робот. Тобі. Робот послухався. Він усією вагою натиснув на підняти до неба коліно шефа, нога зі скреготом опустилась на каміння. Накульгуючи, шеф пішов до руїн. «Де полонені?» – спитав робот, який допомагав шефові. «Ти ось вони. Чули, що наказано?» Старий за лісою піднялися до руїн і зайшли всередину. Всередині було майже зовсім темно, і тільки згори крізь щілини у напівобваленій стелі проникало непевне присмиркове світло. Кімната була закидана щебенем, трухлятиною і старими консервними бляшанками. В кутку стояв ящик, поряд грубо обтесана брила лопняку. Робот шеф сидів на брилі обіч ящика і тримав у руці великі ножиці. На ящику валялися шматки консервних бляшанок. Та коробок з-під концентратів. Певно, археологи й туристи, що забридали на острі, вважали за краще не засмічувати покидьками море, а складати їх у руїнах. Шеф вирізав із накривки консервної бляшанки складну багатокутну зірку. Прийшли? запитав він, не випускаючи з рук ножиць. Стійте і ближче не підходьте. Не можуть терпіти людей і мовчіть, я заклопотаний. Я роблю нагороду. «Красиво? Чому не відповідаєте? Слушно робите, я сам не велів вам відповідати». Нарешті робот закінчив свою роботу, приміряв бляшанку на груди і залишився задоволений. «Красиво», – сказав він. «Почнемо допит. Ти з бородою перший, як тебе звати?» «Це справи не стосується, відповів старий. «Щоб я залізну чудовиську повідомлення давав?» Чому не бувати? Якого полку? Рів далі, ніби нічого й не сталося. Робот. Скільки техніки, гармати, танки? Ну, відповідай тепер. Сказав, не буду туди сюди. Коли генерал Гурко нас у бій посилав, він приказував не бачите вам солдатиків дів своїх і якщо не візьмемо ми штурмом Сапунгору, а так. Запиши, мовив робот шеф своєму помічникові. Командир у нього генерал Гурко. Нічим писати, шефе, озвався робот. Ну, не пиши, і мене не обманюють. Ти ж писати не вмієш. Ми ніхто писати не вміємо, і це добре. Коли ми переможемо, ніхто не буде писати. А що ми робитимемо? Ну, ти скажи, скажи, а ти? А ти? Не знаєте. Маршируватимемо, все і працюватимемо, і щоб порядок. От уже цього не буде, перебила Аліса. Ви либо нічого не розумієте, або збожеволіли. Вас пора вимкнути і викинути на звалище, ви навіть заїржавіли. Навіть дивно, що вас досі не приплавлено мовчати, то вирискнув робот. Щось у ньому закряхтіло, забулькотіло, затріпотіло, і він повторив мовчати. Робот похитав головою, продув акустичну систему і ввів далі «Мовчати!» Після допиту в карцах підеш ясно. Тепер каже, як звати, якого полку, скільки гармат, де розташована тактична атомна зброя. «Нічого не розумію», – мовила Аліса. «Яка тактична зброя, які гармати?» — Відмагається, — констатував шеф. — Ми тобі всиплимо, ми тебе згнуємо. — Ти говори, то не заговорюйся. — Розсердився, старий. — Як це згнуємо, як це згнуємо? Ти з ким так розмовляєш? — Та я тебе зараз тримаю, — крикнув шеф своєму помічникові. — Він нападає. Робот обхопив старого ззаду своїми ручиськами. У старого впав додолу капелюх, і ріденьке синтетичне волосся розсипалося в усібіч. «Гаразд, гаразд!» – похвалив шеф-робота. «Дістанеш орден?» «Здолати мене він би не зміг. Я фаталіст, ясно?» «Нічого, не боюся і не лякаюся. Мені не страшний навіть кулеметний вогонь, пряме попадання фугаса». Шеф-робот піднявся на повен зріст, скрипнувши суглобами. От, проклятий ржа, виварився він. Нема мастила. Завтра в поході захопити його. Ні, я сам вас поведу і сам захоплю мастило. Полонених зранку примусити працювати на будівництві укріплення, вдень розстріляти. Все. Я сказав, наказав, слухайсь, відповів робот. Візьми нагороду і приколи на груди. Ти тепер нагороджений. Радий служити, відповів робот, і, притискаючи до грудей бляшку. Щоб не впала, вивів полонених на двір. Оглянувшись, Аліса побачила, що шеф знову сівся перед ящиком і знову заходився вирізати. «Стійте!» – зупинив її голос. «Геть забув, я жжа проклята! Люди, хочете мені служити? Вірно служити, я нагороджу!» «Не хочемо!» – відповіла за обох Аліса. «Ми нікому не служимо і нікого не боїмось. «Побачимо, якою завтра заспіваєш», – сказав шеф. «Коли у твоє м'яке людське серце уп'ється залізна стіла, ідіть». Та не встигли полонині з конвоїром пройти кількох кроків, як скепучий голос шефа робота покликав їх назад, довелося вертатись. «Знову забув», – мовив шеф. «До Москви нам ще далеко». «Далеко», – відповіла Аліса. «Ніколи не дійтись своїм ходом». Відвезуть вас туди в вантажне метро і зроблять з вас підсвішники найводніші. Розстріляти негайно!» – загорланив шеф. «Ніяк не можна», – сказав робот. «Темно, можемо проважити. Підніміть по тривозі усіх, нехай увімкнуть фари у головах. Не можна. Ви наказали економити енергію, шефе. Тоді в карцер! В карцер! Та ти, я скажу, помовчав би». «Вельми, ти мене нервуєш тут, дитя в гойдалку!» – спеленів старий. «Я зараз сам тебе розстріляю зі своєї палиці!» Старий підняв палицю і прицілився з неї, як із старовиної рушниці у шефа робота. Чи то в старогої добрази помутнів його роботний розум, чи то він насправді не знав різниці між рушницею і палицею, чи то хотів просто налякати робота, але результат виявився для кінодідуся найплечевнішим» шеф-фаталіст перепудився і з гуркотом повалився на долівку, а другий робот з усього розмаху опустив на потилицю старого свого залізного кулака. Голова старого з тискотом розломилась, і з нею посипалися дрібні деталі електронного мозку. Дідусь захитався, ступив кілька невпевнених кроків, але центр координації його вже був зруйнований, і він упав на долівку поруч із шефом роботом А ліса завмерла від Страху та горя. Старий, хоч і був не людину, залишався на цьому дикому острові її єдиним захисником, і вона вже звикла ставитись до нього як до живого дідуся. І ось його вбили. Причому роботи ж думали, що він людина, а це означає, що сталося щось зовсім страшне. Роботи можуть убивати людей. Роботів Аліса знала чудово. Вони були частиною світу, в якому вона жила. Коли Аліса була зовсім маленькою, вона мала робота-доглядальника, він знав усі казки і вмів міняти і прати пелюшки. У багатьох домах у людей були і роботи-хатні робітники. Але найбільше роботів було зайнято у тих місцях, де людям працювати не цікаво. Промислові роботи мало схожі на людей. Це, скоріше, розумні машини, що прокладають дороги, добувають руду, прибирають вулиці. Машини-таксі – це теж робот, бо вона вміє не порушувати правил вуличного руху. З день до того, як Аліса полетіла у Крим, вона бачила по телевізору робот-космічний корабель. Він возитиме вантажі на місячній станції, причому не тільки возитиме, а й вантажитиме їх у себе. Садитиме у тій тоці місячного космодрому, на яку йому вкаже диспетчер, і не віддаватиме місячним колоністам більше контейнерів, аніж їм належить. Роботи з'явилися давно, років 200 тому, але тільки за останніх 100 років це Аліса проходила, що в першому класі вони посіли таке помітне місце в житті людей. Роботів не менше, ніж людей на землі. Та ніколи не було випадку, щоб роботи повставали проти людей. Це неможливо. Це все одно, що каструля, найзвучайнісінька каструля, відмовилася б варити суп і заходилася б жбурляти своєю накривкою в бабусю. Адже роботів роблять люди, а люди обов'язково вкладають у роботів спеціальний блок захисту людини. І хоч би який був у робота великий електронний мозок, цей мозок не може придумати непослух. Отже, роботи на острові або всі зразу зламались так, як не ламались ніколи інші роботи, або зрештою це Алісі не спала на думку, вони були збудовані людьми, коли чомусь вирішили, що роботи можуть обійтись і без блока захисту людей. Стало тихо. Шеф-робот підвів голову і побачив, що поруч лежить розбитий старий. Шеф-робот додав світло у своїй головній фарі і при світлі її розглядів, що старий зроблений не з плоті крові, а з електронних деталей. «Зрада!» – закричав він. «Нас зрадили!» – «Скликай усіх!» – «Нарада!» «А куди другу людину?» – «Може, теж?» – «Поки що в карцер!» «Немає коли розбиратись, завтра доведеться допитати з усією суворістю». Ну, і робот несподівано перейшов на зовсім незнайому Алісі мову. Другий робот, мабуть, розумів його, бо він нахилив голову і, підштовхнувши Алісу до виходу, пішов вперед, уткнувши її у спину ограненого пальця. Карцер виявився ямою із крутими стінами. Робот просто зіштовхнув Алісу вниз, і вона більше вдарилася об якийсь камінь, але плакати не стала. Те, що трапилося з нею і дідусем роботом, було таким серйозним, що плакати було просто ніколи. У замку на мисі Сан-Боніфаціо Аліса ніколи не чула про мис Сан-Боніфаціо. Та й навряд чи хто-небудь із читачів цієї повісті знає про мис сан Бонифаціо. Миш Сан-Боніфаціо окулячим плавником здіймається над Середземним морем, і поля, що оточують його, жовті і непривітні. Колись, років 600 тому, в цьому місті піратська армада Хасан-Бей, яка складалася з 23 швидкохідних галер, підстерегла і вщент розбила Генуайську ескадру. Хасан-Бей сам зав'язав за на шиї Генуайського адмірала перед тим, як того повісили на реї. Принаймні так пише у своїй тритомній історії беззаконь у Середземному морі і Північній Атлантиці відомий аргентинський піратознавець Дон Луїс Ель Дієго. Відтоді мис Сан бенефаціо в історії не значився. Адже не можна вважати історичною подією побудову біля підніжжя мису замку девакуватого англійського баронета. Баронет марив власним приводом. Але привидом можна було обзавестися, тільки збудувавши відповідний замок, хоч маленький. Звичайно, кращий замок справжній, та англійський клімат був шкідливий баронетові, і він поставив замок на Середземному морі майже як справжній, з підйомними ворітьми, неглибоким ровом, у якому водилися лебеді. Баронет оселився в ньому і став чекати, поки в замку заведеться привид. Можливо, привид і завівся б, але ще раніше баронет застудився і помер. Замок лишився без господія. Кому стукне в голову селитись в цьому пустельному куточку узбережжя? Замок пустував майже півсотні років. Зруйнувався і похилився. Туристи, які проїздили мимо в прогулянкових катерах, уже вірили балакучим гідам, коли ті запевняли їх, що замок збудовано королевою белою благочестивою. В другій половині ХХ століття замок знову жив. Нові його власники підновили і підфарбували стіни. Обгородили замок і ми з двома рядами кулючого дроту і біля єдиного проїзду поставили вартових. Іноді до замку під'їздили криті вантажівки. І тоді у дворі починалася метушня. Робітники та люди невідомої національності і невідомих занять розвантажували з машин ящики та контейнери і заносили їх у простої підвали замку. Жителі сусіднього села якийсь час слебезували про нових мешканців замку, але потроху розмову вщухли, як вогонь, що нічого не підтримує. Якось у невеличкій незалежній газеті було надруковано статтю про одну таємну організацію, котра готувалася до війни, і в цій статті промайнула назву замку біля мису Сан-Боніфаціо як про одну з баз цієї організації. Проте особи, згадані у статті, притягли газету до суду за наклип, і газеті довелося заплатити великий штраф – бо вона не могла пред'явити суду ніяких документів, а єдиний її свідок був знайдений мертвим за день до процесу. Минуло ще кілька десятків років. Люди забули вже і про організації, які готували війну, і про сам замок. Замок, покинутий останніми хазіями, завалився, а колючий дріт пастухи акуратно зібрали і скинули у вигрібну яму. Як бачите, ми Сан-Моніфація поки що зовсім не до нашої повісті. Але сталося так, що днів за десять до того, як Аліса прилетіла у Крим, туристичний центр Північно-Середземномор'я вирішив збудувати біля мису флаєрну станцію та невеликий готель для аматорів підводного плавання. Туристський центр чимала організація, і він не любить гаяти час. Уранці було прийнято ухвалу, у день три вантажних флаєри привезли до мису. Будівельних хороботів, будбутів та одного студента. Будбути повисували широкі лопати і заходилися розчищати будівельний майданчик від кам'яних брил, що залишилися від старого замку, а студент знайшов самотнє фігове дерево і присів у його холодку читати безсмертну працю Ахмедзянова, виведення шестиногих королів в домашніх умовах. Студент вчився на робото-електронному факультеті, але був незадоволений життям і вирішив з вступити також на факультет практичної генетики. Факультет модний, куди потрапити нелегко, Конкурс 80 чоловік і 10 інопланетників на кожне місце. Бот-боти розрібали сміття. Студент захоплено гортав Ахмедзянова, довкола голебджоли і легкий вітерець перебрав листя фігового дерева. Аж раптом один з бутботів ухнув і провалився під землю. При цьому він щинив такий шум, що студент відірвався від книжки, перелічив бутботів і відразу зрозумів, що одного не вистачає. Студент підбіг до темного провалу в землі. Бутбот грізно врушився у темряві, розсуваючи якісь предмети, що гриміли і шурхотіли. Студент наказав Будботу увімкнути лобні фари і при світлі їх спустився у провал. Виявляється, Будбот упав у підвал замку, завалений речами й документами, що залишилися від його останніх володарів. Студент дуже здивувався і, вибравшись на поверхню, негайно подзвонив у найближче місто, звідкиля через півгодини примчали на катері троє істориків. Знахідка перевершила всі сподівання – Останні володарі замку і справді, виявляється, готувалися до війни. Свідченням цього були ящики з документами, стрілецька зброя столітньої давнини, купи сухих батарей, набої, мундири не існуючих армій, консерви і навіть розібраний на частини танк із протиатомним захистом. В кутку підвал стояли забуті роботи. Це були дивовижні роботи. Історики знали тільки один подібний екземпляр, який геть проєржавів. Це були роботи-солдати. Вони вміли підкорятися військовим командам, і якщо чули наказ «убий», могли вбивати і людей. В цих роботах просто-напросто не було блока захисту людини. Роботи сильно укрилися пилом і подекуди заржавіли. Та коли одного із них витягли на поверхню і ввімкнули, він поволі повернув голову, оглянув жовту долину, моря і схожий на акулячий плавник мис Буніфатіо і сказав скрипучим голосом До бойових дій готовий. Потім помовчав, сердито поблискуючи єдиним оком на вражених істориків, і додав, Де є твій командир далеко Москва? Робот говорив по-російському і був, вочевидь, призначений для дій на Східному фронті. Викликаний терміново з Антарктидбурга видатний фахівець з історії роботики Синікі Комацо обстежив роботів, поставив їм кілька навідних запитань і оголосив, що використати їх уже не вдасться. Вони запрограмовані солдатами, і їх куди простіше переплавити, аніж перебудовувати і перевиховувати. Чотирьох роботів відразу ж поділили між собою в музеї. Їм вже дісталися зброї і документи, а решту відправили на переплавку. Скористалися для цього катером, на якому приїхали історики. До нього причепили невелику пластикову баржу. У катеру всівся студент, що не розлучався із книжкою, а на баржу повантажили роботів. Ніхто не помітив, що привантажені один з роботів випадково увімкнувся. Студент читав про шестиногих кролів і так захопився, що не почув попередження про близький шторм. Небо несподівано потемніло, подоврівський вітер, і по морю пішли рядами білі пінисті баранці. Студент і далі б не помічав нічого довкола, та перша ж велика хвиля вдарила у розчинені двері каюти і змила за борт книжку Ахмедзянова, і ще кілька не менш цікавих підручників. Аж тоді студент похопився, дав сигнал СОС і обережно виглянув назовні. Баржа з роботами метлялася на кінці троса, намагаючись відірватися від катера, тягла його назад і взагалі загрожувала безпеці юнака. Він зразу повідомив про це на берег і дістав дозвіл відрубати трос та йти назад. Так він і зробив і щасливо повернувся додому. А одному своєму близькому приятелеві він розповів, правда, приятель йому не повірив, що коли він хотів обрізати трос, то побачив, як над Баржирі піднялася висока постать і обірвала трос з другого боку. Ще більше студент запевняв, що це був один з металевих роботів. Крім свого приятеля, Юнак нікому про це не сказав, законно побоюючись, що його можуть запідозрити в боєгудстві і пов'язаних із цим галюцинаціях. Всі вирішили, що Баржа затонула. Насправді ж, вона не затонула. Кілька днів її носили по середземному морю хвилі тривалого шторму, потім пронесли її напівзатоплену через босфор, що вельми дивно, і врешті-решт викинули на берег невеликого острівця біля Кримського узбережжя. Роботи, які проєржавіли за дні блукання по хвилях, пошкодили у деякі цінні деталі своїх електронних місків, вибралися на берег і тут, просохнувши, заходилися діяти. Один із десяти свого часу був запрограмований як робот-сержант, робот-шеф, здатний обирати рішення при противнику і командувати іншими. Шеф-робот організував свою команду на військовій влади. В його проіржавілому мозкові з'явилася думка про те, що коли вже він опинився на острові та виходить війна, якої чекали сто з гаком років, усе-таки почалася і пора починати підкорення противника. Противником, також роботи були влаштовані, міг виявитись передусім той, хто говорить російською мовою. Першого ж дня перебування на острові роботи виявили серед каміння перевернутий пластиковий човен прогулянкового типу, який був простий у керуванні, такий простий, що ним могла б правити і дитина, і шеф-робот послав двох своїх солдатів на берег розвідку. Вони повернулися через кілька годин і не самі, а із здобутчю двома полоненими роботами і рапортом про те, що перший чоловік, якого вони зустріли, говорив саме по-російському і був тому засунутий у валізу і знищений. Як він був знищений, роботам пояснювати було важко, але вони запевнили шефа, що це сталося саме так. Шеф робота оголосив на острові військове становище, наказав закласти собі пам'ятник і відразу ж послав на берег ще одну експедицію – він сподівався, що вдасться дістати зброю. Зброї не було. Зате попались ще полонені – Аліса і дідусь кіноробот. Аліса про все це не знала, та й не могла припустити, що колись на землі люди, які були такими вченими, що вміли робити говірливих роботів, могли готувати її для війни з іншими людьми, наприклад, з Алісяним дідусем чи прадідусем. Не підозрював про це і Герман Шатров котрий, як і вся група, і професор Шеїн, не лягав спати цієї ночі, а оглядав з ліхтарями поблизькі скелі в пошуках Аліси і Старого. Не спали рятувальники Кримської станції, флаєри яких погано обладнані для нічних польотів, кружляли над узбережжям. Не спали і туристи, що їхній табір 23 намети лежав за горою. Туристи теж шукали дівчинку і Старого. Не підозрював про це і Алісин батько, директор московського зоопарку. Правда, він спав спокійно, знаючи, що Аліса у повній безпеці в Криму з його приятелем Германом Шатровим, батькові поки що нічого повідомляти не стали. Навіщо турбувати людину передчасно? Опів на першу ночі рятувальник Соснін, пролітаючи на бриючому польоті над однією непримітною бухточкою і освітивши її. Побачив на піску кілька слідів, що були більші за людські. Сліди вели нагору по схилу гори. Пролетівши над ланцюжком слідів, він побачив в одному місці розсипані черепашки і камінці, які переливчисто заблищали під світлом його ліхтаря. Падіння іржавого лейтенанта. А лісі було страшно. Алісі було шкоди старого, але ще Алісі дуже хотілося пити і їсти. Вона скулилася у куточку ями і заплющила очі. І відразу ж побачила великий і більший за неї келих з лимонадом. Лимонад переливався через вінця, і шипучі бризки його стрибали по камінню. Аліса розплющила очі, щоб відігнати мару. В ямі було зовсім темно, і тільки в нерівному чотирикутнику неба горіли зорі. Аліся спала на думку, що у сумці, про яку вона геть забула, може завалятися щось їстівне або навіть тюбик зельтерської. Це, звичайно, були нісенітниці, і Аліся розуміла, що це нісенітниці. Та все-таки вона розстебнула сумку і, за від можливої удачі, тихенько засунула туди руку. Але нічого не сталося. В сумці лежали апарат, мілефон, носова хусточка і клясер з обмінними марками. Іще кілька черепашок та камінців, знайдених на березі. З волі Аліса поклала один з них у рот і почала смоктати. Проте пити все одно хотілося. «Роботе!» – покликала Аліса. «Роботе! Я хочу пити!» – ніхто не озвався. Може закричати голосно, так голосно, щоб усі ці роботи злякались і забігали, однак Аліса не наважилась. Вона бачила, як загинув старий і розуміла, що роботи можуть вбити і її, коли подумають, що вона викаже своїм криком їхню схованку. А що, як на острові взагалі немає води? Адже роботам вона не потрібна. Пити хотілося так, що горіло в роті і голова здавалася великою і лункою. Аліса підвелася і обійшла свою в'язницю, обмацуючи стіни руками. З одного боку «Стіна була похилою, і Аліса спробувала видріпатись, але всі яни камінцями земля не втримала її, і вона зісковзнула вниз. Аліса злякалась, що роботи можуть почути, як вона вовтузиться в ямі. Дівчинка прислухалась, начебто все тихо. «Але ж роботи не сплять. Один з них може зачаїтися біля ями, і коли Аліса вилізе, він ударить її. Стривайте, я ж мілофон!» Аліса дістала його з сумки і вставила у вухо навушник». В апараті щось дуже тихо потріскувало, але ні думок, ні голосів не було чути. Аліса покрутила коліщатком єлофона, посилаючи його хвилі в Різнобіч, проте так нічого і не почула. Отже, поблизу роботів нема. Аліса виплюнула камінець і зробила ще одну спробу вилізти з ями. Вона вминала ногами східчики у відкосі і, притискаючись животом до схилу, повільно повзла вгору. Було темно, камінці піщинки скочувались вниз, ноги ковзали і доводилося заумирати, розпластавшись, щоб утримати рівновагу. Подорож на гору здавалася Алісі нескінченною, і вона вже почала думати, що ніколи не вилізе з цієї ями, як раптом руки її, простягнуті вгору, замість стіни зустили порожнечу. Аліса виповзла на поверхню Остівця і хвилини зодві лежала, відпочивала і слухала, чи не йде хто-небудь. «Тихо!» «Тепер треба вирішити, з якого боку може бути вода, якщо вона є на острівці». «Аліса вирішила, що коли вода тут є, то вона повинна врешті-решт стікати з острова в море, і через те найкраще обійти острів довкола». Вона порачкувала до моря і присіла за каменем. Зійшов місяць, і море було розрізане місячним сяєвом навпіл. Місячна доріжка стелилася до далекого берега, і впиралися в чорну смугу гір. Серед гір блимали різноколірні вогники будинків і наметових таборів. В одному місці на березі горіло багаття, і білий стовпчик диму від нього було ясно видно на чорному тілі гори. Під спати не лягають. Подумала Аліса, не здогадуючись, що багаття горить у таборі туристів тому, що на багаті вивчить казинок з чорною кавою. Групи, які повертаються з пошуків Аліси, п'ють цю каву, аби не заснути. З неба простягалася до краю води смужка прожектора з невидимого в темряві флаєра. Промінець обмацував бухточки. Це теж шукали Алісу. А жменька вогників навпроти острівця означала зовсім неосвітлений будиночок і не карнавальний похід. Кіношники і рятувальники обнишкували берег бухточки, де було виявлено півгодини тому сліди роботів. Алісі закортила пірнути у воду і попливти до далеких вогників. Та вона розуміла, що тоне вона дуже стомилась і ослабла без води їжі, перехвилювалася і руки рухались, ледве-ледве не слухались і навіть коліни тремтіли. Щойно Аліса вирішила продовжити свою подорож у пошуках води, як неподалік пролунали важкі повільні кроки. Один з роботів спрокола спускався до моря. На мить його силует затулив місячну доріжку, і Аліса впізнала по кашкету шефа робота. Він підійшов до води і зупинився з хрускотом, піднявши залізні руки і схрестивши їх на грудях. Тепер Алісі ніяк не можна було вилазити з-за каменя. Робот неодмінно почув би її. А шеф усе не йшов. Він стояв на березі, дивився на вогники далекого берега і, напевно, думав, може варто узнати його думки. Аліса тихенько дістала навушники з сумки, повернула коліщатко на міелофоні, аж поки настроїлася на думки робота. І ось їх уже ясно чути – Робот думав поволі і зі скрипом «Десант. Треба висадити десант до світання. Вони не чекають нападу. Вони полягають спати, захопимо зброю. Де ж підкріплення? Нема підкріплень, нема зв'язку з центром. Завтра буде зв'язок. На острові у фортеці залишимо охорону. Полонені працюватимуть». Людину маленьку треба ліквідувати і в воду, щоб слідів не було у воду. Завжди треба кінці у воду. Крим плаць дарм, післязавтра на москву. Я лейтенант, сказав раптом роботу голос. Я підвищую себе в лейтенанти. Завтра підвищую себе в майори. І знову думки, ми звільнимо усіх полонених роботів і армія моя непереможна. Пора підіймати по тривозі. Ні-ні, спочатку сам ліквідую маленьку людину. Вона занадто багато знає. Робот перестав думати, опустив руки, вдаривши із дзенькотом себе в боки, і пішов на гору до в'язниці, з якої Аліса так недавно вилізла. Аліса збагнула що тепер не до води. Треба сховатися, поки її не знайшли. Вона вискочила з-за каменя і побігла вздовж берега, шукаючи надійного укриття, але остівець був голий, і проти його можна було за дві хвилини. Між каменями темніло заглиблення. Аліса пірнула туди і завмерла. Стурбовані роботи так гупили по остівцю, що почався невеликий землетрус. Ось кроки робота все ближче і ближче. Гуп-гуп-гуп. Зупинилися біля Аліси на сховище. вона погано сховалася? Яскраве світло вдарило в очі. Робот запалив фару на повну потужність і її променем по камінню. «Тут!» – крикнув він. «Людина, я тут!» Залізна рука простяглася до Аліси, і вона спробувала ухилитися від неї. Притискаючись до стінки, рука пройшла за сантиметр від Алісиного обличчя і вдарилася простягнутими вперед пальцями об камінь. Аліса скористалася секундною заминкою і, подряпавши плече обіржаву ногу, вибігла на берег. І відразу ж її в обличчя вдарило світло прожектора другого робота. Її помітили. Аліса металась по берегу, ухиляючись від простягнутих рук, від каміння, яке кидали у неї, правда, не дуже влучно, ці залізні солдати. Але кільце стискалося, бери живою. В, в лейтенант-робот у неї над самісіньким вухом, і Аліса скоріше відчула, аніж побачила руку, що тяглася до її голови. Діватись було нікуди, і в цей момент між залізною рукою і Алісою з'явилася друга рука, блискуча, біла, тонка рука пластикового робота. «Біжи!» – сказав він. «Біжи прямо! Ми затримаємо!» Аліса послухався його, і той ж миті прожектор, що світив їй в обличчя, погас. Це другий пластиковий робот кинувся науперейми солдатові і розбив прожектор. Аліса вдарилася носом об щось тверде, пробігла кілька кроків, зупинилася перевести дух і оглянутись. Вона стояла на березі біля самої води. Ззаду освітлені місяцем ворушилися незграбні фігури, і можна було розпізнати пластикових роботів. Вони нижче на зріст, тонші, ніж солдати, але рухалися куди швидше і проворніше. Залізні роботи молотили пластикових по головах і плечах, однак зовнішня тендітність пластика зовсім не означала, що він був піддатливий за солдатську броню. Із зараї роботів вихопився лейтенант і побіг за Алісою. Певно, він не випускав її з виду. Пластиковий робот, помітивши його ривок, високо підстрибнув і впав йому під ноги. Лейтенант спіткнувся і з гуркотом покотився по камінню. З води метрів за двадцять від берега чорним кутом стирчав ніс напівзатопленої баржі, на якій роботи припливли на острів. Ось де можна сховатись. Аліса зайшла в воду, піднявши високо над головою сумку з міелофоном, і як тільки вода сягнула грудей, попливла, підгрібаючи однією рукою і намагаючись не створювати ніякого шуму. Сумка виявилась важкою, і дуже хотілося кинути її у воду, та Аліса знала, що мій елефон – цінний апарат, і треба його обов'язково зберегти. Плавала Аліса непогано, і навіть зараз, стомлена і побита, дісталась до чорного носа хвилини за три, перебралась через борт і всілася на краєчок крупки, що опускалася в воду. На березі шум бою щухав. Залізні роботи доламували своїх пластикових суперників – Усе-таки їх було як не як 10 штук, і вони були спеціально пристосовані для того, щоб убивати. Пластикові жоботи добре вміли готувати їжу і носити речі. Тільки набій закінчився, біганина залізних роботів поновилася. Вони виявили, що бранка зникла і знову загупили полостру, розшукуючи її. Ось один підбіг аж до берега навпроти баржі і освітив фарою пісок, щоб знайти сліди. Алісі було холодно і хотілося пострибати, аби зігрітись, а доводилось сидіти і не рухатись. Стикотіння флаєра почулася майже над головою. Флаєр запалив прожектор і нишпирів ним по острову. Роботи завмерли і замовкли. Промінь ковзнув по берегу, по баржі, та Аліса не посміла ворухнутися і привернути увагу льотчика до себе. Раптом тоді роботи здогадаються, що вона ховається так близько від них і заберуться на баршу раніше, ніж надійде допомога. Тепер Аліса не мала сумніву, що «Флеєр» було послано її друзями. Її розшукують і неодмінно знайдуть. Але зараз важливіше було інше. Треба попередити людей на березі, що роботи збираються тут почати наступ, а люди ж там, туристи і відпочивальники, навіть не підозрюють, що роботи можуть нападати на людей». І роботи захоплять їх зненацька і можуть кого-небудь убити або поранити. Шкода, що не пощастило знайти, де у них схований човен, хоча човен вони, як сказав шеф, охороняють. Доведеться, мабуть, пливти до берега, вирішила Аліса. Можливо, я не втону і тоді встигну раніше за роботів. Тільки треба це зробити непомітно, зачекати, аж поки вони перестануть шукати. Флайер полетів. І роботи, увімкнувши прожектори, нишприли променями по воді, гадаючи, напевно, що Аліса спробувала попливти з острова і не встигли відпливти далеко. «Людина могла сховатися на баржі», – озвався раптом виразно скрипучий голос на березі. ми гаємо час, пора в похід. Спочатку вб'ємо людину. Перевірте баржу». Кроки роботи стали віддалятися по березі. Аліса зрозуміла, що більше чекати не можна. Вона сховала сумку з міелофоном у заглиблення на палубі баржі, сподіваючись, що роботи в поспіху не знайдуть апарати. Потім вона спустила ноги за борт, повисла на руках і, відірвавшись від борту, відразу пішла у глиб. Випірнула і попливла до берега. Аліса ще не встигла висохнути, на вітрі було холодно, і вода через те здалася їй в першу мить теплою, ніби її спеціально нагріли. Аліса пливла, і їй здавалося, що тот повинен пролунати ззаду крик «Он вона, промінь прожектора, має наздогнати її». І коли промінь прожектора справді настиг її, і спіймавши у скляне око мокре ясне волосся, поплив поряд із нею, вона навіть не здивувалася і не дуже злякалася. Вона просто попливла швидше, хоч і розуміла або, принаймні, мусила розуміти, що так її довго не протриматись. Он вона. догнав її голос шефа робота. Зброю до бою. Аліса не оберталася, але і без того вона відчувала, як роботи напинають великі луки. Зз. з збоку, стила друга плюснулась. У воду далеко попереду Аліса відчула, що ставлюється ще трішки, говорила вона собі, ну зовсім трішки, берег близько, але вона обманювала себе. До берега було ще дуже далеко. «Спускайте човен», наказав шеф-робот, «шкода немає в мене мого вірного пістолета, я б'ю з нього без промаху на тисячу метрів». Аліса навіть здивувалася, як добре вона чула слова робота, хоч серце її стукало так гучно, що здавалося, молоточки б'ють по скронях. «Заводь!» – доганяв її благаний голос. «Вперед!» – все загинуло, – збагнула Аліса. Їй стало дуже жаль себе, бо тепер вона ніколи не полетить у Париж на свята, і ніколи не приїде знову до школи, і ніколи не проїде доріжкою, яка веде туди, куди ти захочеш». Вода стала раптом ненадійною і холодною, як повітря, і перестала тримати її, затягувала глиб, і руки відмовлялися грибти, і ноги повисли, як неживі, і теж потягли вниз. І Аліса подумала, що все одно ні Герман, ні тато ніколи не дізнаються, що з нею сталося. Вона побачила, відкинувши назад голову, в останній зорі, і цієї миті щось тверде легенько вдарило її знизу і виштолхнуло на поверхню. Аліса спробувала вирватися, не розуміючи ще, що з нею трапилось, але прухка поверхня, яка виштовхнула Алісу, не піддавалася і далі несла Алісу вперед до гір. Якби не було так темно, Аліса відразу здогадалася б, що її підхопили дельфіни. Проте вона так стумилася і погано розуміла, в чому річ, що минуло, напевно, з пів хвилини, перш ніж до неї дійшло, що вона вже не пливе сама а мчить до берега на своєрідному кораблі на спинах двох дельфінів, що притулилися боком один до одного. Їхні спинні плавники були стінками люльки, і простягнуті вперед Алісині руки лежали на їхніх випуклих лобах. Аліса не сміла підвестись і подивитись, що відбувається ззаду. Раптом дельфіни розпливуться, і вона впаде знову у воду. А вона щодо знала, що у воді її не протриматись, і хвилини ноги й руки були як вачені. Ззаду почулося легке стикотіння човнового мотора, отже роботи і далі переслідували її. «Скоріше!» – прошепотіла Аліса дельфіном. «Там треба якнайшвидше встигнути до берега, а то вони почнуть убивати людей». «Добре!» Промовив раптом один з дельфінів. Він говорив через силу, ледве вимовляючи людські слова. «Не бійся, мехутко. «А всі думають, що ви не вмієте розмовляти», – зраділа Аліса. «Ми вчимося», – сказав дельфін. Смуга світла в нас догнала дельфінів і освітила їхні блискучі спини і Алісу, що лежала між плавниками – «Уперед мерщий!» – кричав шеф-робот. «Вони не втечуть!» Дельфіни попливли ще швидше, але все-таки Аліса відчувала, що берег наближається повільніше, хоч ледь-ледь, але повільніше, ніж човен з роботами. Прожектор із човна вже не відпускав дельфінів і впевнено йшов за ними, коли вони намагалися повертати, щоб вийти із світляного кола. Поряд у воду впилась важка стила. Роботи обстрілювали дельфінів – «Дуже лихі», – сказав Дельфін і пирхнув. «Лихі люди, таких не знаємо». «Це не люди», – озвалася Аліса. «Це божевільні роботи. Вони хочуть убивати всіх людей. Їх треба негайно зупинити і попередити людей, а то вони можуть такого накоїти». «Роботи», – мовив Дельфін, «машини». Машини роблять люди. Це, напевно, давні машини, і вони попали у воду і зламалися. Скоріше, скоріше! Човен був уже зовсім близько. І Аліса, оглядівшись, побачила, що ніс човна і білі бурунці з його боків, ясно видно на тлі чорної води. «Вони нас доженуть!» – вигукнула Аліса. Це було вже зовсім страшно. Дельфін хрюкнув гучно і сердито. Поряд Аліса скорше відчула, ніж побачила, з'явилися над водою спини інших дельфінів. Один з них і пішов на «Дивися!» – раптом скрикнув шеф-робот. «Торпеда! Стріляй!» Біла стіла, яку було видно здалеку, просвистіла і впилася у тіло дельфіна. Все це відбувалося дуже близько. Вона назавжди запам'ятала цю сцену. Непевні метушливі промені прожекторів, чорні спини дельфінів, в бурунці піна і короткий окрик «умрущого дельфіна». Аліса поглянула вперед. Моготливий промінь прожектора висвітив скелю попереду, і вона зрозуміла, що берег уже близько, зовсім близько, але дістатись до нього дельфіни не встигнуть. Кожному по ордену, не вгавав шеф робот живою чи мертвою. І раптом дельфіни, котрі везли лісу, різко звернули вбік. І на якусь мить човен опинився зовсім поряд, і Аліса надто виразно побачила, як решта дельфінів, вона не знала, скільки їх, може десять, може двадцять, темною масою вдарили човену в борт. Човен різко накрився, зачерпнув бортом води, роботи кинулись до другого борту, щоб утримати рівновагу, але це тільки прискорило загибель їхнього корабля». Човен перевернувся, і лише секунду чи дві шеф роботу пощастило втриматись на поверхні, чіпляючись за веслизливий борт. Решта роботів пішли на дно, як залізні молоти. Та зрештою так воно і було. Вони ж були залізні. Шеф проскрипів відчайдушно. «Я фаталіст! врешті решт хвилі від човна розбіглися в Різнобіч, і тільки дно його виглядало з води, Немов би серед чорних дельфінів, затисався білий, у кілька разів більший за інших. В наступну секунду дельфіни розвернулися, і ніби нічого не сталося, підпливли до берега, підпливли хвацько і граційно, іначе жартома вигнули біля смуги піску свої чорні спини і підкинули Алісу у повітря. Вона впала на пісок і хотіла засміятися, але заплакала і ніяк не могла зупинитись. Дельфіни крутилися під берегом, вистрибували з води, пирхали, а Аліса ревла ревма. Аж раптом запала тиша, така тиша, якої давно не було. Небо над морем почало сіріти травнева ніч коротка. Човен кудись подівся, певно, забрало його прибережною течією або потягли собою дельфіни, і вітрець, піднявшись на ранок, був таким тихим і лагідним що ледь-ледь ворушив Алісі на волосся. І якби не нудний біль у подряпаних ногах і руках, не смертельно в тому і спрага, що повернулася у тиші. Могло б здатись, що вся оця ніч тільки приснилась Алісі. Аліса зітхнула і підвелася. Підводитись не хотілося, але треба було повертатись до табору кіношників. Вони ж, мабуть, збожеволіли від хвилювання. Аліса поплилася вгору, щоб зверху подивитись, з якого боку намети. Тут, на півдорозі до табору, її і зустріли рятувальники спеціального загону водослужби. Вони збирались, як розведнятиметься, почати прочислати морське дно. Удень, день, виспавшись, уся обклеєна пластиром і обмазана лікувальною мазю, Аліса в купі з кіношниками вирушила на острів. Катер відчалював із бухти, на берег якої вже були повитягувані і лежали уряд колодами потонулі роботи. Поряд з одним із них хвалявся лук. Допитливі, що зібралися з усього узбережжя, обступили стіною залізні трупи, зумкотіли стереокамерами, голосно дивувалися, а ліс відховалася за спину Германа, щоб її не впізнали, і не почали ставити дурних запитань. Ще на світанку її фотографували для ранкової газети, і весь Крим уже знав про її пригоди. Берта, що примчала з Москви на метро, була вдягнена у фіолетову перуку і живе плаття з венерянських водоростей, яке міняло колір та малюнок щохвилини. Берта дебатіла поруч за лісу і допитувала її так ревно, що Германові доводилося ввічливо відтісняти її. Острів був запустілий, Вітер гудів у руїнах. На ящику в резиденції ржавого лейтенанта валялися великі ножиці і бляха, з якої він вирізав нагороди. У кутку купою деталей та одягу лежало те, що іще вчора було симпатичним дідусем-кінороботом. Аліса показала журналістам і Германові яму, у якій вона сиділа. На одній з стінок її тій, що була похилішою за інші, збереглися виїмки сходинки, якими Аліса вибралась на волю. На зворотному шляху заїхали на напівзатоплену баржу і взяли звідти сумку з міелофоном. Острів меншов і меншов, зникаючи у морі. Катер підходив до берега. Пригода скінчилася. Зовсім недалеко від берега катер наздогнали дельфіни. Вони пливли якийсь час пояд, граючись і пірнаючи, як прості нерозумні риби. Потім дельфіни повернули до моря а один з них відстав, вернувся до катера і сказав тонким голосом Добре Алісо! До побачення, дякую, крикнула йому Аліса. А Берта спочатку не повірила власним вухам, а коли повірила, замліла. Полонині астероїда. Арбат був раніше розвідботом. Два таких боти, звичайно, буває на борту корабля далекої розвідки. Вони призначені для посадок на планети і для досліджень внутрі планетних систем. А оскільки ботам доводиться цей часом опинятися в складних ситуаціях, зроблені вони на совість швидкісні, міцні, витривалі, довговічні. Поліна Метелкіна... Науковий співробітник Інституту Часу, координатор інопланетної секції, роздобула списаний розвідбот, бо їй часто доводилось літати на Марс і на Плутон, де були бази інституту, а поза як розвідботи назв не мають, то хрестили їх Арбатом. Ця назва здається дивною і незвичайною лише на перший погляд. Все пояснюється просто. Поліна народилася і виросла в Москві на вулиці Арбат. Коли в липні вона збиралася летіти на Плутон, їй зателефонував давній знайомий директор Московського космічного зоопарку Селезньов і попрохав узяти із собою його доньку Алісу. Дружина Селезньова, Алісина мама-архітектор, будувала на астероїді палади культурний центр, а в Аліси були канікули, і вона хотіла побачити маму. Пасажирського корабля на паладу треба було чекати два тижні, а тут підвернулася така нагода. Поліна Залюбки згодилася взяти Алісу, тим паче, що летіти одній куди нудніше, ніж у компанії. Щоправда, в подорож вони вирушили в трьох. Разом із розвідботом Поліна одержала від далекої розвідки старого робота на ім'я Посейдон. Посейдон відпрацював своє в експедиціях, тепер там працювали нові роботи, кудись спритніші, кмітливіші, уміліші. Але для допомоги на борту у звичайних планетарних рейсах Посейдон іще годився. Задовго й для робота життя у Посейдона вже виробився характер, життєвий досвід, химери і примхи, тобто він... Полюднився. З Поліною він літав третій рік. Вони здружилися, звикли миритися з вадами один одного. І все-таки робить це робот. Поліна своїх дітей не мала, хоч дітей вона любила. Отож, з точки зору Аліси, турбувалася вона про неї навіть більше, ніж треба. Та загалом жили вони дружно і просто шкода, що подруж була нетривалою. Того дня Аліса сиділа у пілотському кріслі і дивилась, як на екрані переднього огляду з'являлись і гасли зорі. Арбат увійшов у пояс астероїдів. Автопілот знизив швидкість, бо навігаційна обстановка була складною. По екрану навскіз пролетіла іскра. Корабель здригнувся, міняючи курс, щоб не зіткнутися з метеоритом. Обережніше крикнула із камбу Заполіна – я суп, слова Словація стосувалася автопілота, і той їх, звичайно, не почув. Зате почув їх посейдон, котрий сидів у кают-компанії, поклавши металеві ноги на низенький столик і читав відеокнигу. Кают-компанія на розвідботі – це маленьке приміщення, у якому вміщується лише обідній стіл, три чи чотири крісла, до того ж один куток і відгороджений півколом перегородки, що за нею стоїть плита і мийка камбуз. «Нема сенсу винуватити автопілота», – звався Посейдон. «У поясі астероїдів підвищена метеоритна небезпека. Раджу тобі, Поліно, швидше готувати їжу, оскільки можливі ще різкіші флюктуації курсу». «Посейдон – ти песиміст», – відповідала Поліна. «Я літала цим маршрутом два десятки разів, і ніяких різких флюктуацій, користуючись твоєю термінологією, я не помічала. Ще пак пробурчав Посейдон» який не міг терпіти, коли йому заперечували. «В тих рейсах ти харчувалася консервами, а зараз половину часу проводиш у камбузі. Я тебе не впізнаю». «Алісі, шкідливо харчуватись консервами?» сказала Поліна. Корабель знову здригнувся. В буфеті задзвеніли чашки. «І все-таки я б не був таким легковажним на твоєму місці, заперечив Посейдон, котрий полюбляв, щоб останнє слово лишалося за ним. «Пам'ятаєш, що трапилося?» із контейнеровозом «Далія» торік. «Пам'ятаєш те жахливе зіткнення, через яке весь Юпітер і бази на Урані засталися без полуних? А що трапилось?» – запитала Аліса. «Туристи», – мовив Посейдон, – «від них усі біли». «Не муч Посейдончику», – благала Аліса. «Розкажи». Далія зіткнулася з неврахованим роєм метеоритів, а при дослідженні вони виявилися штучними. «А хто ж їх зробив? Туристи». Простіше кажучи, вони були вмістом помийного контейнера, який хтось викинув за борт. Очистки і об'їдки вмить перетворились у замерзлі тверді тіла, і летіли вони з тією швидкістю, з якою колись летів корабель, котрий їх викинув. А далі йшов зустрічним курсом. Подвій швидкість і уяви, що вийде.